Kyllä, se on takaisin kirjoituspöydälle jakso 25, pitkän tauon jälkeen. Meillä oli aika pitkä hiljainen kausi sitten edellisen jakson, vähän yli vuosi. Edellinen jakso tuli viime vuoden toukokuussa. Ja mulla on ollut kaiken näköistä pientä ja suurta puuhaa, puuhaa joten Kaiken muun tieltä podcastin piti väistyä, mutta nyt olen taas vapaampi ja en mä tiedä vapaampi, ainakin ahkerampi. Ja nyt on aika palata siihen, mikä on kiinnostavaa eli komedian kirjoittaminen. Takaisin kirjoituspöydälle on komedian kirjoittamista kertova podcast, jossa mä haastattelen erilaisia, erilaisia tyyppejä, jotka kirjoittaa erilaista komediaa omista lähtökohdistaan ja omiin medioihinsa. Tällä kertaa, jaksossa 25, meillä on vieraana Pietari Vihula. Ja Pietari kirjoittaa yhteen, jos sun toiseen paikkaan, muun muassa ihan normaalisti stand-up-lavalle. Stand Tämä kertoo, että millaisessa ympäristössä tulee pyörittyä se, että, niin kun, että ihmiset tekevät stand-upia, niin se on se normaali juttu. Ja sitten kaikki muu on jotain ihmeessä juttua Mutta joo, tässä maailmassa... Stand-up lavalle kirjoittaminen on, on, on se uusi normaali ja, ja sen lisäksi hän tekee myös muuallakin hommia mukaan lukien telkkari, joka on, joka on sitten se epänormaali homma. Pietari on kiinnostava tyyppi, kuunnellaan mitä Pietarilla on sanottavana. Kerrotaan suurelle yleisölle. Kuka sä olet? Uh, mä olen stand-up-koomikko ja käsikirjoittaja Pietari Vihula. Stand-up-koomikko ja käsikirjoittaja. Tota, jos sun pitäisi lyhyesti kuvata, että mitä, mitä sä oot tähän mennessä tehnyt, niin mitä, mitä kaikkea sä oot tehnyt? Mä, mulla on vähän aavistusta, että sulla on cv yhteys sun toisen näköistä. Uh, no, on sinne kyllä kertynyt kaikkea. Siis... Uh, no... No varmaan aloittaa siitä, että Naurun tasapainon kolmannella kaudella olin koomikkona, sitten mä olin tota, Bigin Finlandissa, sen niin kuin tavallaan Mikan Ivan kanssa periaatteessa luotiin se ja sitten niin kuin olin siinä toisena niin kuin, ö, tyyppinä Henrik Tseisäkin kanssa sellainen matkustusohjelma. Ää, sitten mä oon ollut Matkustus kir... ja kuolemisohjelma. Matkustus ja kuolemisoihin. Mä, <laughs> mä, mä nyt oon ollut noin viikon studiossa. Ää, osa kirjoittamassa ja hyviä, ja huonoja uutisia ja ää, sit tietty koulussa jotain prokkisia tehnyt. Niin sulla oli, ja sä olit, onko mä ymmärtänyt oikein Metropoliassa? Joo, Metropoliassa, tota, elokuva ja TV-käsikirjoittamista. Nyt alkaa kolmas vuosi, vuosi siellä syksyllä. Kolmas vuosi vielä. Mitä, kiinnostaa hulluna. Mä en tiedä siitä mitään. Kerro, mitä siellä tapahtuu. <lacht> <A> no, <lacht> sie <lacht> Opiskellaan elokuvaa, tota, tehdään erilaisia projekteja. Ensimmäisen vuoden iso projekti, mikä me tehtiin, oli tota, dokumenttiprojekti, eli me tehtiin on 22 opiskelijaa oli silloin, ja me tehtiin 11 dokkaria, eli joka toinen ohjas ja käsikirjoitti oman dokumenttielokuvan tällaisen lyhyen, eli 5-15 minuuttiin. Ja tota, ää, nyt tänä toisen lukuvuonna me tehtiin sitten kolme fiktiota, eli kolme tota, noin lyhyttä fiktioelokuvaa, jotain 5 minuuttisia about. Ja tota, nyt onkin sitten jännää, että mitä me kolmanten vuonna tehdään. <laughs> se on vähän epävarmaa <laughs> vielä. Ö, ainakin yksi tilaustyö tehdään, minkä mä sitten ohjaa ja käsikirjoitan. Mutta mä en ehkä siihen, siihen lähde sen enempää avaa vielä, että mitä se on. Mutta komediaani niin cool. se siitä sitten niin valikoitu mulle sen aiemmin. All right, all right. Tota, oot, Eli hetkinen, kolmas vuosi alkaa. Se että sä oot kaksi vuotta paukuttanut siellä meneen... meneen näköistä on tehty. Mitä sä oot oppinut siellä? No siis aika paljon silleen ihan perusasioita siitä, että mitä tota mulla ei ollut mitään käsitystä naurun tasapainolliseksi, mitä TV-tuotannossa tapahtuu, eikä ollut oikeastaan sen jälkeenkään, mutta mitä elokuvakuvauksessa tapahtuu, mikä se on, mihin se et kun joku lähtee, että no, mulla olisi tällainen idea, niin mitä se, niin tapahtuu välillä, että siitä tulee joku elokuva, ja mulla on ollut niin kun, mitään hajua, ja siitä on tullut nyt sellainen käsitys. Si tietty äh, oppinut jonkun verran ihan teoria asioita kirjoittamisesta, ja sit, niin aika monialaisesti koko niin tuollaisesta niin elokuva-tv-työskentelystä niin oppinut siellä ihan vain tekemisen kautta ja tietty opetuksen kautta. Kiinnostava on, Onko tota missään muualla, kun... Metropoliassa tarjolla, mm. koska uh -huh. nyt mä oletan, että sellaiset, jotka kuuntelee tätä, joukko ei ole valtava, mutta se on aika valikoitunut, <laughs> niin <laughs> voisin kuvitella, että niitä, niitä kiinnostaa. Uskon, että jossain jossain peräkylässä joku kuuntelee, joka ei ole ikinä tavannut ketään, joka kirjoittaa, mm. kirjoittaa elokuvaa, kirjoittaa telkkaria, mm. ja sillä ei mitään kontakteja, ja se miettii, että hetkinen, äh, tämä kuulostaa nyt siistiltä, koska noi tyypit, jos ketkä, saa rahaa, rahaa valtaa ja, ja pariutumismahdollisuuksia, <tos> <tos> annetaan niiden luulla tällä. Annetaan heidän elää tässä uskossa, että elämämme on hohdokasta. Tuota, no siis Tamkissa on toinen linja Tampereella, mutta tota, ilmeisesti nyt tapahtui sellainen niin kuin, muutos tuolla Metropoliassakin, mikä on, tai, tuolla Tamkissa myös on tota, tällainen, niin kuin, että tavallaan ei ole erikseen niin kuin, linjoja, ja että, että kaikki hakee niin kuin, tavallaan samaan kouluun ja sitten niin kuin, erikoistutaan myöhemmin joku tämän tyyppinen ratkaisu, että tavallaan tämä mun niin kuin, koulutuslinja tavallaan lakkaa tietyllä tapaa nyt, että just teihin niin viimeiseen Viimeiseen tokaviikan satsiin, niin... No, että nyt ne, jotka kuuntelee kotona, niin portit on kiinni. Että... <laughs> portit on kiinni. Toki, siis... ei tule mitään. <laughs> <laughs> Toki siis aika omatoimisesti saa, siis, siis varmasti saa hyvää opetusta, ja omatoimisesti opiskelee käsikirjoittamista ja vaan kirjoittaa, niin sitä kautta oppii tosi hyvin. Mutta tota, sitten tietty Taikissa on elokuva, tota, noin, niin, käsikirjoituskoulu. Öö, siellä on ilmeisesti... Mä en tiedä, että Hannes Mattilaa, joo. niin, niin tota, silloin kun se pääsi sinne, oliko vuosi 2015, joo, niin, niin öö, sinne otettiin kaksi sisään ja sinne hakee tosi paljon. Niin sinne, sinne on kaksi? Kaksi käsikirjoittajaa <tos> hänen, hänen vuonna ja sinne on, sinne on kovin vaikea päästä, mutta ilmeisesti se sieltä tota, saa aika hyvää opetusta ja tietty kontakteja saa koulun kautta tosi paljon niin kuin ihan vaan, että tutustuu sellaisiin tyyppeihin, joiden kanssa on että ei, tämä osaa tätä ja tätä, tämän kanssa voisi myöhemmin tehdä jotain, ja sitten niiden kanssa työskentelee tulevaisuudessa. Tai näin meille väitetään. <totus> Katsotaan, mikä välitte lupa pitää hommaa, jos on. Kaksi kuulostaa, kuulostaa siltä, että ei ainakaan, niin kuin, kun maalotin koulun, niin meitä oli 400, karkeasti 400, ja sitten massaluennoilla, kun istuttiin, mm. niin ei siinä ihan hirveän yksilöllinen fiilis tullut, mutta... Joo, ei siis tota... <tos> Mäkin edellisessä koulussa siellä oli just näitä massaloentoja, niin, niin me, meillä on vähän ehkä erilaista. meillä on... Tuolla Metropoliassakin nyt mun ö, niinku, vuosikurssilla on kuusi käsikirjoittajaa, et se on, se on sitten niinku ehkä, ehkä silleen... Opetetaan, se kontaktiopetus on niinku vähän tiiviimpää tai sellaista, että... Et niinku, että tuntee op opettajat aika hyvin ja, silleen, niinku. ja tietty, niin en mä tiedä voisiko opettaa isommalle sakille sitten, ja hmm. en mä tiedä. Toi, vois kuvitella, että toi on sellaista, jossa niinku nyanssit ja niinku yksilöllinen ohjaus hmm. olisi mutta no, kai siellä varmaan jotain niinku yleistä teoriaakin on, että joku opetetaan joku draaman kaari, että näin se toimii, niin Joo, joo, siis kyllä itse asiassa niinku ihan perustollaiset eh, draamalliset tota, niinku, tota, työkalut opetetaan kaikille, ettei pelkästään käsikirjoitteille, mutta sitten me niinku, ehkä väännetään niitä siellä koulussa, niinku, sitten kaikki niitä vähän syvempiä opintoja, ja niitä kun me kirjoitellaan, niin sitten niinku, keskenään enemmän. Tota, mutta tietty, tietty ihan niinku, kaikille ihan, kun meillä on niinku, kuva, kuvaus- ja leikkauslinja, sitten äänilinja, ja tota tuotantolinja ja sitten on käsikirjoitus. Niin, niin, no, ään, äänipuolella on vissiin ollut vähän silleen, että... Jotkut että ei kauheasti kiinnosta opiskella, opiskella draaman kaarta, mutta tota... <laughs> kuvitella joku random räppi <laughs> niin, niin, niin. Okei, okay, nyt tällainen niinku klassinen kreikkalaisen näytelmä, <laughs> Kolme <laughs> näytöstä. Luetaan runousoppia. <laughs> ei se tota... Et, no, kun mä nyt tässä nyt lähinnä yritän kehittää jotain pauketta noiden mm. Fjosevitsien taustalle. on <laughs> <laughs> Se on... Tota... Se on... Öm, ekana vuonna oli enemmän näitä yhteisiä ja sitten, niin nyt nyt vuonna sitten erikoistuttiin enemmän, mutta öö, sellaista. sellaista siellä on. En mä tiedä, mä, mä ehkä myös, mä en kauheasti, mä olen kauheasti niin kiinnitä huomioon. Asioihin, mitä muin ympärillä tapahtuu, niin tämä on ehkä myös sellaista hataraa käsitystä, saattaa tulla niin kuin sulle, että ei siis me ollenkaan tullut, mitä että... <tos> Ei meillä ole yhtään yksilöopetusta. Se ei mahu... tai siis meillä ei ole muille yksilöopetusta. opetusta. Että... <tos> olin kyllä yhdellä olin, olin tota yksin. <tos> Pohjimmiltaan me ollaan jokaisella tunnella yksin. <tos> Lopulta. <tos> Lopulta, joo. no, nyt kun oot sen lisäksi, että sä oot ihan käytännössä, käytännössä harjoitellut tota komedian kirjoittamista, kirjoittamista kaikkien stand-up- ja, ja, ja telkkari kautta, niin, niin, niin miten sä kirjoitat nyt eri tavalla kuin silloin, kun aloittelija ja miettii, että okei, että tehdään jotain hauskaa ja, ja tässä pitäisi olla joku vitsijuttu, mm. niin onko sun... Tai siis, Mä lähden oletuksesta, että sun lähestymistapa on muuttunut. On se muuttunut. Öö, en mä tiedä, sitä on ehkä vaikea sanoa, että miten paljon se on niinku vaikuttanut. Se, tota, että on opiskeleja ja kirjoittanut muita asioita paljon. Öö, voi olla, että se on vaikuttanut tosi paljon, tai ei kauheasti. Että ehkä se olisi ollut myös aika luonnollista kehitystä. Mut en mä tiedä. Tota, enemmän, siis, siis sehän mulla alussa on mulla ollut kauheasti niinku rakennetta. Et kaikki vähän niin oli ehkä niinku, joku aihe, joku, niin se ei ollut mitään niinku, yhtenäistä rakennetta. Mä heitin vaan niinku, kaikkea seinään ja katsoin, mikä jäisi. Ei se ja... huono. Ei, se, se toimi yllättävän pitkään aika hyvin. <laughs> tota, nykyään sit yrittää enemmän luoda silleen niinku jotain, ää, jotain <laughs> kantavaa ajatusta ehkä sinne taustalle. Sen sijaan sit, niinku, Enemmän ehkä työkalui saanut siihen, siihen kirjoittamiseen just, että tota, jotain alatekstiä, että kaikki ei ehkä tarvitsisi sanoa <laughs> ihan suoraan, vaikka, vaikka toki stand-up on siitä sille mielenkiintoinen genre, että aika usein ää, sitä alateksti tuodaan siihen alussa tai lopussa, ja yleensä se saattaa olla jopa liian vaikeita yleisöllä. Et mäkin olen joskus kokeillut kirjoittaa alatekstiä johonkin juttuun, ja sit se ei ole toiminut, sit mä oon sanonut sen niin alatekstin ääneen kaikki aa, okei, okay. ja sit se on toiminut helvetin hyvin. <laughs> Et se, se tavallaan on siitä mielenkiintoinen genre, että se on aika vaikea myös. Mut sit kans se ehkä niinku... Kuin... jutut on just niitä, missä... Niin kun, missä... Yleisön reaktio menee silleen, että kun sä oot vetänyt jonkun punchin, joka vaatii sen, että se, sä ymmärrät, ymmärrät sen, mitä siinä taustalla tapahtuu, mm. niin on puoli sekuntia hiljaista ja sitten ihan mieletön räjähdys. Mm, joo, joo, kyllä sitäkin käy. Tai sitten on vaan jatkuvaa hiljaisuutta. <sum> Puolisekuntia sekuntia hiljasta ja sen jälkeen se jatkuu. Sen jälkeen äh, puoli minuuttia hiljasta. Sen jälkeen, kiitos, mä olin Peter <sum> tuota, äh, niin, niin siis en mä tiiä, se... Tavallaan ehkä mä yritän nykyään aika paljon niin eri tasoilla, tasoilla niin kuljettaa asioita, että mulla on paljon niinkun tota, niin ajatuksia, mitä mä haluaisin tehdä, mutta sitten tavallaan en tiedä taidot vielä, ehkä varsinkaan niin esiintyjä, esiintyjänä niin luoda silleen sen tyyppistä stand upia kun mä haluaisin vielä. Ja se, sehän siitä onkin aika mielenkiintoista tehdä, että yrittää lähteä, mennä sitä kohti. toisi olisi niin kaiken näköisiä tasoja ja erilaisia rakenteita ja, ja sitten voisi sanoa tällaisia asioita, mutta ne ei sanoikaan suoraan, vaan sanoisikin jonkun mutkan kautta. Ja, ja sitten niin sisäkkäisiä tarinoita, jotka kaikki linkittyy ja niin kuin, ää... <laughs> niin, niin, kun sit taas... Sitten joku... Ulkopuolelta analysoi ja että nyt on tehty hyvin. <s choices> niin, niin, joku tulisi taputtaa selkää, että nyt on oikein hyvä pietä. <sihoh> Riotissa on artikkeli siitä, että kuinka se kasa sitten Mutta tavallaan sehän välillä se on osa, osa tuollaista, tai niinku se on myös, niinku, kun varmaan pääsee tietylle tasolle tuossa, niin se on vaan omaks huvikseen, että eihän niinku, äh, tavallinen katsoja tai niinku, Sille, että se niinku välttämättä tajuu sitä niin mun jonkinnäköistä himmeliä, minkä mä oon itse rakentanut sinne. Että välttämättä tajuu sitä. Eikä silloin myöskään mer merkitystä, että tavallaan niinku stand-upissa varsinkin niin se saattaa toimia ihan niinku parhaiten melkein, että joku vaan menee sinne ja no mulla olisi tällaisia vitsejä. Sitten se kertoo 40 vitsiä ja se on hei kiitos. Ja että se niinku, tavallaan se ei... Kaikilla ei oo... edes pois sitä himmeliä niin sitä ei sitten rupea niin. kyttämään, että olisikohan tuossa niin. joku taustalla. Niinpä. Että siis tavallaan... Ää, eikä se ole välttämätöntä, ja se on myös, voi olla niin parhaimmillaan sitä, että se on niin Steven Wright vaan, niin kuin, kertomassa sen omituisia one-linereita. Tota, se ei tee sitä yhtään vähemmän hienoa, eikä enemmän hienoa, että onko siellä jotain rakennetta. Mä ehkä tykkään vaan itse tehdä sellaista. No mä, oon, mä oon nyt kuunnellut sellaista podcast-sarjaa kuin Good One, mm. jossa on koomikoita vieraana, ja aina, aina ne niin purkaa auki yhden niistä vitseistä. Ja siinä on sellainen osio, jossa jossa sitten tämä haastattelija kysyy, että niin kun, kenen, kenen, jos saisit ilman mitään seurauksia varastaa jonkun, jonkun vitsin, niin kenen ja minkä vitsin valkkaisit, niin niistä kirjoitteista yllättävän moni toteuttaa, että Mitch Headberg ne sieltä, mm. sieltä niin lähtisi, vaikka niin sille, ne, saman tapauksen Wrightilla, niin ei sillä hädintuskin mitään rakennetta. Sillä on vaan niin kun timanttisia, timanttisia läppiä toinen mm. toisensa perään. Ja... Sepä. Se on niin melkein raivostuttavaa. <laughs> <laughs> niin se, <että> miten se... <laughs> Joskus on vaan kateellinen siitä, että niin kun, kuin sä sait tollasen niin. kasaan. Mä, jo, joku jo... Jotenkin sillä on varmaan aivot väärinpäin päässä. Mikä se oli, että my friend asked me, do you want a frozen banana? I said no, but I want a regular one later, so yeah. Miten sä keksit niinku Mitä sä lähdet purkaan tollaista? ja tuntuu, että... Suomessakin on tollosia muutama ihmis tyyppejä jolla niin minkä sen joistakin me tykkää just sen takia että ne minku niin ajattelee asioita ihan boksin ulkopuolelta välillä minku niin et sit kun se yrittää vaikka kysellä siitä jutusta niin on silleen, Hä? ne on sille hää mitä se meinaa ne minku tavallaan estajuu mitä se tarkoittaa On <hysy> <hysy> se yrittää perille perille <hysy> ja sadu kimantti <hysy> sellainen mut välillä tulee tollosia joista on vaan minku niin suora suoran selit ai sakeli kun itte osais tehdä tosen just etenkin toiset minku niin pienieleiset jutut. Eilen, eilen katoin Netflixistä tätä The line -upia ja sen kolmannessa jaksossa oli nyt en muista hänen, hänen nimeään nimeä, mutta niin kolmas jakso, niin siinä tämä kritisoi näitä tyyppejä, jotka Instagrammaa ruokansa. Ja siinä oli tosi sellainen niin kuin vähillä sanoilla pienieleinen eleinen vitsi, että jossa se se sitä, and they take 4 500 pictures of their food trying so hard to matter. <laughs> ja se, niin kun, se, niin so, se selkeästi vie siinä trying so, mm. so, so hardissa. Se jo, saada, saada hyvän kuvan, mutta sieltä mm. matter ja sitten, mm. tämän, niin täysin triviaali joku hemmetin ruokakuva juttua muuttuu mm. tällaiseksi eksistentialistinen tuska tätäkö tämä kaikki on keski kriisi se on sepä sepä se on ja, ja tossakin niinku just se, se sitä mä oon se oli varmaan mulla alkuaikoin kanssa niin kuin stand upissa isompi ongelma oli just se rytmitys et, niinku että oikee on niinku toi aika rytmillinen vitsi nimenomaan. Että, niin että niinku trying so hard to matter ja et niinku miten saa Ootko niinku vähän etukennossa senkaan, mm. jätätkö pienen tauon siihen, miten, miten? se on, se on myös mielestäni mielenkiintoista niinku ihan niinku rytmin puolesta. Öö, ja, ja rytmi... Jos, jos tuon olisi vetänyt suoraan, niin se, se ei kuulosta yhtä kirjoitettuna se ei myöskään kuulosta yhtään mm. hyvältä. Ei. Tuon reaktio siinä on niinku just se puoli sekuntia hiljaisuutta ja sitten täysräjähdys siinä, mm. siinä nauhalla, kun porukka siellä, mitä mä näin nyt, mitä tapahtuu. Mm. Mm. Sepä. Näetkö sen muuten sen tota, uh, Hanna Gadsbyn uh, nänet? Näin. Joo, näin. Nyt, mitä sä mieltä siitä? Mä olin, mä olin sitä mieltä, että se oli hemmetin hyvä pätkä niin kauan kun se myydään sellaisena, mikä se on, että se mm. niin lähtee stand-upina ja sen jälkeen siitä tulee jotain ihan muuta. Olkoonkin, että se ihan muuta on ihan hemmetin hyvää kamaa. Mm, kyllä. Et, jos, sä oot, jos sä oot tullut siellä, että no viihdytetään itseämme tässä nyt vähän mm. huumorvitseillä. Mm, kyllä. Ja, sit, sitten niin kuin puolessa välistä tulee yllättävä käänne. Ja. Mm. Mut tavallaan, Mikä sun fiilis siitä oli? Uh, no, täytyy sanoa, että mä olin vähän ennakkoluullinen sen puolesta, että mä en voi sietää tavallaan taidetta, joka tiedostaa itsensä, tai tavallaan artistia, joka puhuu siitä, minkälaista on olla artisti. Musiikki musiikin tekemisestä, elokuvat elokuvien tekemisestä, stand-up stand-upin tekemisestä. Mä voi, mä, tavallaan, se on, mä oon nähnyt sitä niin paljon, sit se on niinku mulle tullut, tullut niinku niin paljon vastaan, että mä, se on mulle tosi raivustuttava. Mä, mä tiedän, että ihmiset tykkää siitä, ja, ja tavallaan sillekin on varmasti paikkansa, mutta se ärsyttää mua jotenkin henkilökohtaisesti tosi paljon. Uh, mutta siitä huolimatta... Kyllä mä, mä tykkäsin, tykkäsin siitä niin kuin tavallaan, vaikka, mä, vaikka mä, en niin kuin, mä katsoin sen loppuun. Mä olin silleen, että no, tää nyt oli tällainen, toi oli hieno toi loppu siinä ja näin. Ja, ja että miten se, miten se rakensi sen ja sillä oli tosi hyviä pointteja. Mut niin Mutta en, en mä tiedä, tykkäsinkö mä siitä ihan hirveästi loppupeleissä. Et mä olisin ehkä halunnut nauraa enemmän. <laughs> Mutta tota, kyllä se saa niin ajattelemaan sitä omaa niin kuin tekemistä tosi paljon. Se sen mä niin kuin annan täyden sille siitä, että kyllä mä niin kuin suihkussa mietin seuraavan päivän, että mitä tässä nyt niinku itse miten tätä omaa tekemistä pitäisi lähestyä niin kuin jotenkin uudella tavalla. Mietit suihkussa, että pitäisikö nousta tästä lattialta sikioasennosta, viemäräkin menee tukkoon. Ja... <tostun> se, se, tota... Eli niin kuin normaalisti. Niin kuin normaalistikin. Että, tota, silleen, että tekisi, mieli, tekisi mieli jäädä tänne, mutta toisaalta tämä mun kalja on loppu. <tostun> <tostun> Et niin kuin pitäisi hakea uusi tänne suihkuun. <tostun> Jengi arvostaa sitä. Jengi, jengi osaa ymmärrä sitä hienoutta, mikä on, kun sä juot suihkussa kylmää olutta. Siis suihkukalja on suihkukalja on niin kuin lähes yksi maailman hienoimpia mm. asioita. Hienompi kuin saunakalja. On, on. Ehdottomasti. Siinä on eri tatsi. Siinä on, siinä on, niin kuin tota, <laughs> se on jotenkin täydellinen fiilis, kun sä menet lämpimään suihkua avaat kylmän kaljan. Uh, uh, kuule, että mä oikein, mä oikein niin meen tänä se Happy Place. <laughs> niin Mietinkö muista Happy Gilmoreissa on se niin Happy Place, minne se menee, missä se on niin lyhytkasvunen ajaa kolmipyörällä ja sen mummo voittaa pelikoneesta rahaa. Mulla on vaan silleen, että mä suin, juon kaujaan. <laughs> se nolla kolme kolmonen mun... tölkki, ah, se auki. Happy Place. <laughs> Mutta siin, oli, oli niin siinä nänetissä oli yksi keskeinen pointti sillä, että hän ää, ei halunnut, halunnut enää tehdä tällaista niin kun huumoria, joka on tällaista itteän, itse, itseironista ja itseään niin dissaavaa ennemmin kuin, kuin ylpeää. Se siis sun materiaalistahan aika paljon on sellaista, jossa vitsin on Pietari Vihula. Se musta tuntuu, että se on niin tämän maailman teema. <laughs> niin, kaikilla muillakin on se. Sama, kaikkien muitakin Je vitsien uhri on Pietari Vihula. Jännättä. Kosmisen vitsin uhri. Se on ehkä mun ensimmäisen levyn <laughs> tuota, äh, Joo. Sitä mä ehdottomasti mietin myös äh, tavallaan... Tavallaan niin kun, mitä mä ajattelin siitä, mä silleen, että no mäkin jotenkin niin kun, äh, sillä, että mä, te, että mä olen sen vitsin uhri. Eikä, se tuntuu aina siltä, että no se on tosi ok, koska kukaan muu ei ole. Kukaan ei voi pahastua siitä. Niin. mutta äh, mä näen ehkä sen asian niin, mä mietin sitä, että, että, että, että mä oon kuitenkin tavallaan sinut sen kanssa, sen asian kanssa yleensä, mistä mä niin kun, Öö, vitsailen itsestäni mm. jo, että tota en ole aina ollut. Joskus on mennyt aika raakan, tavallaan... Ää... Ottanut nokkiin itse kertomastasi vitsistä. Ei, ei tää on liikaa. Joo. Jo. <laughs> sellainen. <Kuutelee> himassa <laughs> Itselle palautetta palautelaatikko. <laughs> Minähän en palautetta <laughs> Vai niin, mä en ole se <laughs> Niin, mutta mä oon miettinyt, lisäksi, lisäksi mä en oo mitenkään ehkä silleen kuitenkaan alisteisessa asemassa niin kuin maailmassa tällaisena niin kuin heterona, valkoisena sismiehenä Suomessa, niin mä ehkä näen, Turvaverkot että... Turvaverkot koppaa kiinni, jos meinat meinaat kaatua. Niin, vaikka että mä, mä tavallaan mm -hmm. lyön itteeni ylöspäin. Niin kuin tavallaan mä en tiedä. Mä, ja se on ehkä se, että mä oon... Niin kauan kun mä oon itse utsen kanssa, niin se on ihan ok. Mutta ehkä yhteiskunnallisesti ei ole minkään niinku rakenteiden uhri sinänsä. Niinku tietyllä tapaa en näe ainakaan, että itse on. Vaikka, ja on tota miettinyt, että niinku tavallaan, vaikka, on, mm. vaikka koen, että olen etuoikeutussa asemassa, niin kyllä mä oon välillä ollut silleen, kun joku on tullut sanoa, että no, sulla on kaikki tosi helppoa. Äh, kuin niin. <laughs> niin et, <laughs> voi, voit se jeesata koskaan. <laughs> niin, mä en, mä en aina näkee tätä tällä tavalla. <laughs> niin, et, niinku, et, niinku, kuvaa, se, kuvaa mun päivä se, kun mä juon sitä kaljaa suihkussa sikiä asennossa <laughs> niin, <laughs> Tuolla jatkellä on muuten helppoa. <laughs> niin. Ei ehkä. Mut, tuota, <laughs> että, että, että ehkä. Ehkä se vaikka saa hyvät lähtökohdat. Mm. <laughs> niin, mm. Mut toki, ei, ja mä, se on ehkä sellainen totuus, minkä olen miettinyt et maailmasta, että mikään ei ole niinku mustavalkoista tavallaan. Et niinku, että, Paikki pandat ja dalmatialaiset. Pandat ja dalmatialaiset, ne on, ehkä, ne on ehkä kaksi asiaa, mitkä on, sitten on tietysti mustavalkoisiakin kolme asiaa, mm. ne on lehmiäkin, on neljä. Mm. Tuota, vanhat elokuvat. Vanhat elokuvat on mustavalkoisia, <laughs> mutta tuota, on viisi asiaa, mitkä on mustavalkoisia. Uh, hakkaraisen maailmankuva. Hakkaraisen maailmankuva on mustavalkoinen, mut, niin, mutta se pointti on se, että, <laughs> tavallaan, että ä, on niin harmaan eri sävyjä ehkä, niin ei tavallaan, aina jos joku sanoo, että nämä asiat menee näin, koska tämä asia, niin ei, ei se aina mene niin. Et esimerkiksi noin periaatteessa jo ö, suomalainen ö, valkoinen, siis heteromies on aika etuoikeutettu. Mutta toisaalta sitten on tapauksia, missä ö, systeemi kusee etuoikeutettujenkin ihmisten muroihin ja sen jälkeen ne ei olekaan niin etuoikeutettuja tietyllä tapaa. Niin, jos sulla on jotain muuta, muuta sitten bonarina, mm. tai sitten jos käy huono onni tai mm. Ehdottomasti. Niin, huono onni itse asiassa. Sellainenkin on ihan mahdollista, että mm. käy vaan niinku ihan hullun paska mäihä ja. Sehänpä. Mutta tota, äh, se ehkä... Mulla oli joku, joku asia, mistä mä halusin puhua vielä siinä Nanettessa, mutta mä en muista enää mikä se oli. Joten <laughs> mä tota, ehkä... Se on, se, se on yksi niin kuin kirjoitus, jos oikeasti joku kuuntelee, joka haluaa kirjoittaa, niin se on ehkä... Uh, sellainen ainut neuvo, minkä mä voin antaa, että kirjoittaa niin kaikki ylös, niin kaikki ajatukset aina. Koska niin kuin, melkein tässäkin pitäisi olla tässä niin aikana koko ajan, että no, okei, okay, no, mun pitää muistaa sanoa tämä, koska siitä ajatus harhailee ja miettiä, että onko mun maitokaa jääkaapissa se unohtuu se täydellinen idea. Onneksi meillä on nauhoitus päällä. <laughs> niinpä, niinpä. <laughs> <laughs> mutta sitten kun ei muista sanoa ääneen, mä välillä katoan sinne omaan maailmaan. Saattaa hmm. väliin huomaa, että tässäkin nauhoituksessa, että tulee sellaisia pitkiä taukoja. Mm. Ihmissä mä vaan jotenkin toista jotain sanan, niin, en tiedä, totta, mm. ja sitten mä oonkin jossain ihan muualla. <laughs> <laughs> mutta, mutta sellaista se on. kannsii kirjoittaa kaikki ylös. Joo. Yllättävän, yllättävän moni, joka niin kun kuuntelee tätä, niin tulee, tulee jälkikäteen kertoa, että kuuntelee tätä. Että mm. kuuntelijamäärät ei ole mitenkään valtavia, mutta... Mä jokainen niistä, joka on jonkun jakson ladannut, on tullut että hei, mä oon kuunnellut hirveän monta jaksoa, ja se ja se oli tosi mm. hyvä siinä ja siinä jaksossa, ja, mm. ja se, se häkellyttää, että niin, ei tämä ehkä ihan niinku mainstreamia ole, että oon mm. että, että saattanut joskus tehdä näkyvämpiäkin asioita. <laughs> niin, niin, voi olla. Mä kävin aamulla kaupassa, ja se oli näkyvä. <laughs> Useampi ihminen todisti tätä tapahtumaa, <laughs> mutta mut ei se... Sehän, ehkä, sehän se on, että sit, sit voi tehdä sellaisia asioita, joista pienet porukat ö, tykkää, ja silloin on oma hyvin vannoutunut ö, fanikunta ehkä tälläkin. Mm. Ja sitten tota, ei se ole tarkoitettukaan suuremmalla yleisölle, Vähän mm. niin kuin Pietar Viola talk show. <laughs> <laughs> Tämä Velvet, Velvet Undergroundin ekalevy, että se ei koskaan myynyt hirveästi, mutta siitä sanotaan, että jokainen, joka osti sen levyn, niin perusti bändin. Mm. Niin. Eli, eli nyt jos joku kirjoittaa tästä, niin saa kirjoittaa tästä podcastista, että tämä on vähäisen, tai siis suora vast, ei vähäisen, vaan aivan täysin suora vastine Velvet Undergroundin ekalle levylle, että, että jää historian about samoihin juttuihin. About niin kuin, ykkösenä Velvet Undergroundin eka levy, kakkosena podcast. <laughs> Kolmasena Velvet Undergroundin kolme seuraavaa levyä. <laughs> Tosi hämärä lista. BuzzFeedista on loppunut listat. <tos> Oi joo. Oi joo. Tota, tuota, tuota, uh, BuzzFeedista tuli mieleen toi Amerikan maa ja siitä tuli mieleen Big in Finland. Mm. Uh, Millainen reissu oli? Nyt ei enää, enää tarvi jännäillä sen promoomisen kanssa, koska se on, no siis se on varmaan mm. et, itse asiassa tarvitse longtailia nyt saada sieltä vielä niin kuin areenasta. Mutta. Joo, siis sehän on, se on vähän sellainen tuote, että niinku, et se, sen hyllyikä ei kauheasti vanhene. Et, tota, mm. et, ne, ilmeisesti Ylellä on tarkoitus välillä nostella sitä sieltä näkyvillä. Ne pyöritti tuossa ennen Foodiskisoja sen uudestaan telkkarista. Ja... Kertaalleen tullut sitäkin ennen. Joo, se tuli tammikuussa tuli töllöstä ja nyt se tuli fudiskisoja ennen telkkarista ja sitten se on areenassa ollut jo joulukuusta lähtien. Ja ja Okei, tuota, tämä kolmonen, uno ja nelonen näyttää Uunoja ja Bondia, ja sitten, sitten ykkönen näyttää pikin näyttää Finlandia. Joo. <laughs> Eli sä oot vähän niin kuin ykkösen James Bond. <laughs> se voi olla Ylen James Bond, Pietari Viihula. Nyt, <laughs> nyt niinku, jonkun, jonkun pitäisi ehkä tehdä tälle asialle jotain. <laughs> Mutta se on... Tota, Minun on oikein sanoa, että onko kukaan kattonut sitä. tai, silleen, tai niin kuin Tuntuu, että Areenasta ainakin, kun olen itse kattonut niitä katsoilukuja, niin on aika vähä, vähän, mutta tavallaan sitten kuitenkin jengi tulee telkaresta varmaan osa katsoa, että on tullut porukkaan sanoa, että mä katsoin se ohjelman. Sitten olen sellainen, niin... Mm, Oliko se hyvä? <tos> Noteerasin sen olemassa olemaan. ollut okay, siinä. Ei, ja sitten Ei, mulla tähän jatkokommenttiin. Jep. Miten tää pitää lukea? Itse asiassa <tos> puhuttiin sit vitsien pöllämisessä. Tää oli Mitch Hedbergin vitsi. <tos> <tos> Joku tuli lentokentällä sanoi, että ei mä näin sut telkarissa. <tos> tää oli ehkä se vitsi, jonka mä voisin pölliä. <tos> no <ne. tos> Mutta tota, niin, äh, en mä tiedä, kyllä, ehkä se on sit niinku, sekin on ehkä sellainen, loppupeleissä, että se ei ole ehkä suurelle yleisölle tarkoitettukaan, öö, niin kun, sillä, sillä on ehkä hyvin spesifi katsojakunta sillä ohjelmalla, joita se kiinnostaa luultavasti, niin kun, kuitenkin, tai siis me mietittiin henka, Chesekin kanssa, eli tämän mun toisen matkakumppanin kanssa, että tota, kun samaan aikaan tuli ulos naisotilaat, oli, että niin kun, joka taas oli Täyshitti, se oli niin kuin ihan tosi, tosi isot katsojaluvut. Sitten me mietittiin, että miksi näin on. No, okay, no mistä ihmiset äh, niin kuin tykkää? Äh, aseista äh, ja naisista ja naisista armeijassa. Mistä äh, ihmiset ei tykkää? Pieter Viihulosta, Henrik ja stand-upista. Ne ei ole ehkä maailman suosituimpia asioita. En nyt että se oli paljon suositumpi sitten. Reissuhan oli opettavainen, mutta varsin rankka. Työreissuhan se tavallaan oli. Meillä oli hauskaa, mutta kyllä me siinä tehtiin aika paljon duunia. Joka päivä kuvattiin. Eikö teillä ollut niin kuin aika monta niitä kuvauspäiviä vielä, että mm, joo. se on joku kuukauden reissu? Me oltiin seitsemän viikkoa. Seitsemän viikkoa, ja no niin. melkein joka se oli jo ihan niin kuin kruppeama. Oliko se 51 päivääkö se oli, mitä me kuvattiin? Jotain en mä muistaa, melkein niin. puolet talvisodasta. <laughs> Niinpä, se oli meidän... Se oli meidän tota, noin, Vietnam <laughs> Vietnam kesti vähän pidempään, mutta tämä tuntuu. että se <laughs> Tulee brainwash flashback.. <laughs> mm, mm. <laughs> se on tota... Mutta niin, se ö, hyvin erilainen stand-up-kulttuurihan siellä Jenkeissä on, kuin mitä meillä on täällä. Tota, ö, kyllä mä olin aika tyytyväinen, kun pääsin tänne takaisin. Tota. Esimerkiksi just kävin tuossa Manalassa, kun oli Pride. Mm. Niin siinä homojen hommaa niin ei mm. sellaista niin kuin, Tyyliin vaikea kuvitella, että niinku jenkeissä niinku pääsisi sellaiseen mm. vastaavaan niinku meininkiin, että mikä siellä oli. Tota, Meillä on, meil on tosi hyvä stand-up täällä, oikeasti. Ja ja siellä heitä, mitä mitä olen jutellut porukan kanssa ja kertonut niille, että Joo, että meillä oli, meillä oli tollinen niin joku, joku show. Se siellä oli ihan niin kuin Open mic Show, että ei se ollut mikään spessumpia. Ai, paljon teillä oli siellä vaikka, en tiedä, meitä oli siellä sata. Ja mä kerron mm -hmm. tän illassa, jossa on, jossa on niin kuin 15 ihmistä, jotka on maksanut 5 dollaria jokainen päästäkseen lavalle mm -hmm. esiintymään niille to, toisille 15 ihmiselle, jotka, mm -hmm. jotka on koomikoita ja jotka lähinnä tuijottaa omia mm -hmm. mm -hmm. oli Olette San Franciscus. Brainwashissa, joo. Brainwashissa. Joo, joo. Tota, Millainen keikka oli se? No, sehän oli, se oli tota, se oli ehkä hirvein keikka. Paitsi sit, sit illalla meillä oli, piti olla toinen keikka Comedy-Oaklandissa, mutta se peruntui joten me esiinnyttiin sellaiselle ruokaseurueelle, käsken niiden ruokailun. <laughs> Koska sellainen sisäänheittäjä nainen oli vaan silleen, että keikka peruntu. tulkaa viihdyttämään meidän asiakkaita tähän pöytään. Se ei tiennyt, mitä se pyysi. <laughs> se ei tiennyt. Ja sitten sit tota, se oli ehkä vielä hirveämpi keikka kuin se brainwashi, koska äh, niin kuin kukaan ei välittänyt, että me oltiin siellä brainwashissa. Mutta se pöytäseurue ei halunnut, että me ollaan siellä. <laughs> niin tota, mutta joo, se oli, se oli siis mielenkiintoinen paikka. Äh, just niin pesulla, kahvilla, mm. ja sitten niin oliko siellä nyt viisi ihmistä, jotka kaikki oli koomikoita, ja en mä tiedä, ei siinä vaiheessa voi, kun kaivaa jotkut paskat, Vesa-Matti-loeri-imitaatiot taskusta <laughs> tehdä jotain. <laughs> et silleen, ö, mä, mä, mä, niin ennen mietin sitä, että niin tavallaan se, että sä oot lavalla pelkästään, että niinku, et mitä enemmän sä esiinnyt, sitä enemmän sä niinku kehityt. Ja se on tiettyyn pisteeseen asti, se on totta. Et niinku, varsinkin jos sä et ole kokenut esiintyjä ja niinku, sä et vaan ole esiintynyt ennen, niin si silloin tavallaan mitä enemmän sä esiinnyt, sitä varmemmaksi tuut siinä. Mutta jossain vaiheessa se sun tekeminen ei kehity, jossa sä et saa niinku oikeanlaista palautetta yleisöltä. Ja se on just se, että jos sulla on niinku viisi koomikkoa ja sä yrität kertoa niille vitsejä, niin ei siitä ole niinku mitään hyötyä, koska ennen naura naura, jossa sä mokaat tai sanot jotain tyhmää. Ja sitten jos, sä... jos sä vedät hullun metavitsin. Niin, ja just nimenomaan se rupee tekemään sellaisia niinku vitsejä vitsin tekemisestä ja sellaisesta, mikä ei niinku tavallaan sitten. Niinku... On, onko se sitten sun kohderyhmää että sä haluat viihdyttää muita oppe Sä voit ehkä ruveta menestyä siinä niin kun, ö, genressä, mutta et, niin kun mä en tiedä kuinka pitkälle se siinä pääsee. Nimenomaan, että tavallaan et, tiettyyn asti se lavalla käyminen lavalla käymisen vuoksi on ihan hyvä, mutta jossain vaiheessa pitää tota, siitä ei ole niin mitään hyötyä enää, että sit, sit pitäisi kyllä saada niin oikeat yleisö jotka niin kun, nauraa oikeissa kohdissa ja niin sä saat tietää taas, että niin et onko Onko nämä vitsit hyvin vai Onneksi meillä oli sellaisiakin siellä reissussa, että oli oikeasti tosi hyviä keikkoja. Ja sitten välillä kun mennään usko loppuun, että mitä vittua me tehdään. Että eihän tästä niin kuin, tule yhtään mitään. Me ei olla hauskoja. Me ei ole varmaan ikinä ollutkaan hauskoja. Pitäisi mennä takaisin niin Suomeen ja ruveta vaikka joku niin insinööriksi tai jotain. Niin... Niin sitten, sitten kun oli hyvä keikka, niin sitten oli silleen, että aah, kyllä tämä, niin kuin, kyllä meillä on jo ha tietty haju tästä hommasta kuitenkin, että <laughs> tulee taas sellainen niin relief, ja sitten jaksaa taas seuraavan keikan, mikä on silleen, että siellä on yksi tyyppi, joka huutelee. <laughs> <laughs> mutta siksi mä just otin tuon Brainwashin esimerkiksi, mm. kun se, se oli sellainen, että mä on käynyt siellä itse kertaalleen kanssa, ja se mm. konkretisoi tosi paljon sen, että kuin loppupeleistä vaikka porukkaa aina, tot, tottakai porukkaa aina valittaa, mutta niin kuin, kuin loppupeleistä niin hyvät oltavat täällä Suomessa on. Että siellä mä menin 90 minuuttia ennen keikan alkua jonottaan, koska mä tiesin, että siellä jonotetaan ulkona tota esiintymis, esiintymisnumero ja mä olin esiintymässä numerolla 33 ja jokaisella oli kolme minuuttia mm. aikaa esiintyä. Joo. Niin en mä ole kyllä ikinä ollut suomalaisessa illassa esi, niin kuin ensin jonottanut 90 minuuttia, että pääsis ilmoittautuun. Ja sen jälkeen päässyt siellä 33. Joo. Niin, ei, ei tota kyllä ei Suomessa. Ei sitä, ei sitä ole. Siis Sehän on ihan naurettavaa. Mutta tavallaan se tarjontaa niin kuin on tosi paljon ja kysyntää. On varmaan myös jonkun verran, mutta ei ehkä niin paljon kuin olisi tarjolla koomikoita, joten se kilpailumäärä on ihan käsittämätön. Ja se, niin kuin lava, sitä lava-aikaa ei se ole tarjolla. Mehän saatiin niin kuin oikeasti sillä, että me sanottiin, että me oltiin niin kuin, tota, kuvausryhmä Suomesta, me saatiin just niin jengölle, että ah, okei, okay, ne tulee kuvaamaan meidän mestaan, se on hyvä päästetään ne vähän jonon ohi. mut ohi. Mutta ei me olta saatu mitään niitä hyviä keikkoja, mm. jos me tota, ei oltaisi... Jos niin kun... no siinä ei olisi ollut Mika-telkkarikamera Mika, ol niin. olalla. Nimenomaan. Nimenomaan. Et, tota, et, et, kyllä se olisi ollut paljon vaikeampi reitti sitten. Mutta sen, sen mä sanon tietyllä tapaa, että mikä siellä sitten on. Et, niin kun se, koska koomikoit on niin paljon, niin se kirkkaan kärki on kyllä oikeasti tehnyt ihan hirveän määrän duunia. Ja niin että se et sit, niinku, tavallaan se erottaa kyllä. Niinku, tavallaan, että se, se että pääset tiettyyn pisteen, se tarkoittaa. No totta kai se tarkoittaa myös, että sun täytyy niinku, jollain tavalla osata myydä itse ja networka ja tälleen. Mutta kyllä, kyllä se vaatii sen, että sä oot niinku, oikeasti tehnyt työtä ja sä oot helvetin hyvä. Että niin tavallaan Suomessa saattaa, koska meillä on vähän tota noin niin, Kysyntää on enemmän suhteessa tarjontaan. Sit olla Olkankin, kans... tällä hetkellä tarjontaakin on ihan hulluna, ainakin Helsingin alueella. On, on, on, kyllä. Mutta mut Suomessa saattaa olla että joku vähemmän kokenut tyyppi. Mäkin olen tehnyt niinku saattanut tehdä niinku jo ö, mä kaksi vuotta vasta tehnyt. En mä niinku osa, osannut mitään. Mä pääsin tosi nopeasti sellaiseen pisteeseen missä mun ei olisi pitänyt olla vielä niin kuin suhteessa mm -hmm. siihen osaamisen tasoon. Mm -hmm. et tota, et se, sehän siellä on, että niin et sinne on tosi vaikea päästä jenkeissä sinne niin kuin, et, et, et edes, niin kuin lavalle, mutta jos sä pääset sellaisen pisteeseen, et, missä esimerkiksi nuo isot starat on, niin se on, kyllä va, se on oikeasti vaatinut hirveän määrän työtä, ja sitten ne on oikeasti helvetin hyviä. Ja ne, jotka on siitä niin kuin edes pykälän, pykälän alempana, niin... Niin, niin, niillä ei, niillä ei rahahana toi ihan hirveästi auki. Justin se oli jossain artikkeli, jossa oli todettu, että joo, että keskivertaloissa Enselös-Koomikon tienesti on tän ja tämän verran viikossa ja se, se oli joku ihan täysin todellisuudesta irrallaan oleva, mm. oleva artikkeli. Ja, ja sitten niinku siihen, se artikkeli oli paska, mutta sitten se niinku miten Koomikot vastasi siihen artikkeliin, se oli kiinnostava. Et siinä oli muun mm, muassa mm, mm, Emily Heller, joka on kirjoittanut, mitä, olikohan se niin kirjoittanut, vai, vai mihinkä? En muista, nimi on Kul, tuttu, joo. Joo. Uh, Twitterissä Mr. Emily Heller, mm. uh, ei näytä Misteriltä, eikä, mm. se on jostain syystä Mr. El äh Emily Heller. Mä oon nähnyt, nähnyt sen jossain, jossain lavalla, lavalla niin, niin, niin hemmetin hyvä tekijä, ja sit, sit niin kun vielä, vielä tekee, niin Telkkaria, niin kun se kertoo omista tienesteistään, niin mm. ei, se, se, se ei tiedannut. Että mm. se oli, ja kuitenkin sellainen, joka on niin kuin tänne asti maailmaa, maailmaa niin mm. tutuksasti tullut ja niin kuin mm. ja silti tuollaisessa mm. asemassa. Siin on, ö, se on ihan totta, ettei siellä. Niin kuin jos et ole ihan sitä kärkeä, niin siitä seuraava taso, on niin kyllä aika äh, tuota nälkää saa, saa varmaan nähdä. Et Suomessa tavallaan on tietyllä tapaa on myös vapaus sitä kautta tehdä paljon enemmän. Niin Että et sulla ei ole sellaista myöskään hengenhätää, koska on esimerkiksi sit sosiaaliturvat ja tällaiset, mm. et, niin kuin joku turvaverkko. Että voi ehkä vähän vapaammin kokeilla ja tehdä ja näin, mutta tota... Äh, Ehkä tuo enemmän, enemmänkin tuon yhteiskunnan juttu, että siellä, jos mm. sä oot niinku niin sä et hyvin tiliä, mutta siitä kun otat pari pykälää ylöspäin, niin se mm. niinku tili niin monin, monin, monin yep. ja kaikessa. Niin. Toi, kukas se oli Sinbad sano, mm. että koomikot on hauskempia, kun ne kulkee bussilla. <laughs> Saattaa <laughs> olla totta. Saattaa olla totta, sen takia mä kuljen bussilla. <laughs> mutta... Tuota, uh, en mä tiedä. Se... auto? <laughs> se on tietyllä tapaa se pointti varmaan siinä, että minkä mä oon huomannut, että, että jos, jos oikeasti ihmiset, tai jos sä pääset sillä pisteeseen, että sulla on niinku fanikunta, joka mm -hmm. tulee katsomaan nimenomaan sua, ja sitten ne niinku, nauraa mille tahansa, mitä sä sanoit, niin sä mm -hmm. tavallaan laiskistut, ja sen niinku tekemisen taso laskee sitä kautta, kun ne ei tarvitse enää tehdä. Mutta tuota, mm -hmm. ää... Onhan tuossa toinenkin kulma, että jos sä teet vaan rahan takia silleen, että jos pitää miettiä, että niin nyt, mm. nyt ei meinaa tulla massia sisään ja iskee mm. nälkä, niin sitten sä teet ihan mitä vaan massin takia, oli se sitten hyvää tai huonoa tai, tai, tai niin hustlaat. Niin... Nimenomaan. Sitten tekee sellaista ehkä pienimmän yhteisen nimittäin kamaa. Mm. Mutta että, että tietyllä tapaa Suomessa on myös vapaus kaikilla tehdä vähän niin kuin sitä, mm. mitä haluu sitten. Ja tietty on myös vapaus öö, tehdä sitten myös hyvin geneeristä kamaa, jos se on se, mistä tykkää, mutta et ei ole niinku ehkä välttämättä pakko niinku, niinku sen takia, että et mun on pakko niinku, tehdä 20 keikkaa, että mä saisin 20 dollaria, että mä saisin hmm. ostettua yleessä paperia tai jotain. Et niinku, et Suomessa ei ole ehkä sellaista tilannetta koomikoilla, mikä on aika hyvä. Sitten... Tota, niin kuin etenkin Amerikan maalla ruokkii tää selviytymisharha, että sit ne, jotka on lopulta menestynyt, mm. oli, oli se sitten niin komikassa tai rockissa tai tällaisessa, niin just ne on niitä. Että ei mulla ollut mitään suunnitelmaa B, että minun piti vaan onnistua. Mm. Ja sitten mä kirjoitin tämän hitin tai sitten mä niin kuin mm. sain mun ison brekkiin tuossa niin komiikassa. Tuo oli kauhea anglismi, mutta, mm -hmm, mm. <laughs> mutta niin sitten sitten niin tarina ei ikinä kerro niistä niin sadasta tyypistä jotka olivat joo että mä, mä tuin tätä mun komiikka juttua että mä olin tarjoilijana ja sitten mä, sitten mä pistin kaikki munat yhteen koriin ja sitten sitten loikkasin siihen ja no mä en saanut rahaa ja sitten mä syrjäydyin, mm. niin näitä tarinoita ei hirveän moni julkisuudessa sitten enää kerrokkaa ja näitä ei. tarinoita on aika hitosti enemmän On, niitä, on... niitä, jotka sitten on. Säkin varmaan nähnyt niitä tyyppejä kiertämässä siellä <laughs> jenkeissä klubeilla, se on aika surullista. <laughs> joo. <laughs> se on kyllä, se on, se on nimenomaan näin, että okei joo, että jos sulle ei ole mitään turvaverkkoa, sun on pakko mennä vaan eteenpäin, mutta sit, sit... E e se ei ole mahdollista kaikille. Ja sit sä, mm. sit sulla ei ole sitä turvaverkkoa ja sit se tiput. Mm. <laughs> ja sit se. Niin. Ja sitten vaikka olisi kuinka hyvä, niin ei kaikki niistä, jotka on niin kun, mm. tosi hyviä, niin ei ne onnistu. Jos sä oot ihan ilmiömäinen, mm. niin okei okay, sit, sit, mm. sit. se on melkein väistämätöntä. Että niin mä veikkaan, että eiköhän, joku, eiköhän Leikolalla olisi mennyt hyvin, vaikka sillä olisi käynyt paskempi säkä. Niin. Joo, ehdottomasti. Mm. Siis... Uh, Mutta maan sitä joskus, kun siellä on pyörinyt just, niin jossain, just jossain Open Mike-mestoissa, mitkä on niin kun, uh, ihan kauheita ja kaikki vetää hirveitä settejä. Niin kun, uh, sulla on kolme minuuttia. Sit niin tavallaan se on jotenkin niin hirveä kokemus ollut itselle. Että ensinnäkin on ollut tyytyväinen, että saanut aloittaa Suomessa. Ja sitten mä oon miettinyt, että kuin moni oikeasti tosi lahjakas tyyppi joka, niin kuin, jolloin olisi kaikki avut ja niin kuin, kyvyt vaikka menestyy koomikkona. Kuinka moni on tullut sinne ollut silleen, että mä, tätäks tää on, en mä halua. Tein vaikka jatkanutkin tosi pitkään, ja niin sitten vaan jossain vaiheessa tässä ei ole niin mitään järkeä. Että niin tulevaisuus näyttää todella synkältä. Mm. Ja sitten on kaikki se on nämä, niin kuin, showcase, bringer-show-kuusetukset, mm. että tuot viisi ystäväsi, jotka maksaa 10 dollaria lipusta, mm. ja pääset tällaiseen showcase-showhun, jossa ihan varmasti on hirveän määrä noita niinku isojen showden tuottajia vaan niinku kyttäilemässä. Jep. kyttäilemässä. To toki sitten joskus on menestystarinoita, että Amy Schumer tolla tavalla bongattiin ja mm. sillä sai sitten hirveän boostin uraansa. Mm. Se, se on just se niinku tavallaan... Ää, Amerikkalainen unelma, on just niin, kun tuodaan mm. näitä, siellä on, siellä on kuitenkin sitä populaa sen verran paljon, että, että kun tuodaan esille, että hänen menestystarinansa oli tällainen ja tällainen, ja näin kaikki voi onnistua, ja sitten ei, kun ei kerrota niitä, jotka onnistuu, niin se vaikuttaa kaikille mahdollisilta, vaikka se ei sitä ole. Mm. Aivan. Siellä. Tai ainakaan minulle Henkalle se ei ollut. <laughs> Voi johtua myös muista syistä. Mulla, mulla on kyllä myös vähän sellainen fiilis, että te, teillä ei ehkä ollut ihan silleen, että niin kuin piditte 89 prosessa varmana, että läpimurto tulee nyt matkan aikana. <laughs> ei, me, ei me tota... Totta kai me yritettiin täysin, mutta kyllä meillä oli sellainen hanche, että tämä saattaa olla niin kuin enemmän vaan viihdettä. <laughs> mutta mutta tota, tietyllä tapaa... Kyllä mä oletin silti, että se olisi mennyt paremmin se reissu, tai niin kuin niin kuin komikallisesti, että olisi niin kuin, öö, jotenkin, en mä tiedä, ehkä päässyt jonnekin niin kuin isommille klubille esiintyä ja ehkä tutustunut niin kuin isompiin tyyppeihin, tai niin kuin mm. päässyt jotenkin, jotenkin vähän saanut joissain kaupungeissa vähän jalansijaa mm. mutta tavallaan, öö, ja, ja eh, eh, me, olihan meillä onnistumisiakin siellä, mutta se, se niin kuin, Kyllä se niinku todellisuus sit oli, mä tavallaan, koska mä kävin silloin 2014 aiemmin siellä, ja mä siinä välissä sitten, näiden matkojen välissä, mä unohtaa, että mitä se on. <tos> <tos> ja mä ajattelin, että nyt mä oon niinku monta vuotta parempi kuin homi, kun mä oon tehnyt kauemmin. Mä oon niinku, mä, kyllä tämä niinku onnistuu, mutta kyllä sitten niinku aika nopeasti rupasta, jo, että ei tästä kyllä. Niinku, tämä tulee olemaan ihan niinku yksi miljardista, että niinku saadaan mitään saumaa mihinkään. Ja sitten edes toi isommat klubit, niin joo. Mä mm. siellä, siellähän on niin kaiken näköistä viritystä, että mä oon ollut sillä samalla, samalla lavalla, johon, johon niin kuin toi Luin eka kausi loppui Eastville Comedy, Comedy Clubin lavalla. Mm. Ja ei se lava itsessään niin muuta sitä faktaa, että siellä oli kahdeksan elämänsä kyllästynyttä, kyllästynyttä koomikkoa ja ei ketään muuta. Muuta niin, niin, se, että se on niin kuin, se tähtipölyä on mm. ripoteltu siihen, mutta niin kuin, mm. ei, ei, se ei ollut, siis minä tahansa päivänä vaihtasin niinkun nihkeeseen suomalaiseen, suomalaiseen <tuh> Joo, mm. Joo. Se on, niin kuin, se, sehän se on, että Suomessa vaikka olisi niin kuin, kuin helhol niin mm. paikka ja kauhea keikka ja vähän yleisöä. Mutta silti tavallaan ne mahdollisuudet menestyä on silti niin kun satakertaiset siihen, mikä se on sitten siellä. <laughs> Että niin et, et sä, sä voit saada kuitenkin jollain tapaa käännettyä sen. Ei se, ei se helppoa eikä se ole varmaan hauskaa, mutta sä saat, niin voit saada käännettyä siihen ihan mukavan kokemuksen niille, ketkä on tullut katsoa ja, ja itsellesi. Se on kyllä, täytyy sanoa, että sit, sit jos siellä on oikeasti se viisi viis muuta koomikkoa, jotka on, mm, saattaa olla ihan niin kuin seinähulluja myös. Niin kuin, mm. <laughs> niin kuin. Joo, ei ole yksi eikä kaksi, jotka on niin kuin, ollut mm. täysin seinähulluja. Ja tota, äh, Jonkin psykoosissa, ja sitten se jotain, että niille jotain, so I'm from Finland, <laughs> niin se on niin kuin aika sellaista, että ei, mm. ehkä järkevämpää olisi lyödä vapaata seinää. Mm. Joo, ja sitten loput, loput on... Loput on joko kännissä, tai pajareissa, tai sekä että. Mm. se Suomessa sua ei päästetä lavalle, jos sä kujalla, niin kujalla. Mm, no, poikkeuksekin on. <laughs> Yleisesti ottaen sua ei päästetä Yleisesti lavalle. Yleisesti ottaen, joo. Et tota, mä joskus menin, oli niin kuin vappuna, mä olin jossain, mä olin tuolla Lullanlinnan määllä. Tuota, ja sit mä olin <laughs> sellaisessa nousuhumalassa siellä. Sitten mä olin, että teemä jaksa olla täällä, on keskiviikko Roksi, että tota, siellä on niinku viikoittainen stand-up mä, mä soitan sille MCL, että pääsykö lavalle ja vaikutin sen verran selvältä varmaan puhelimessa, että se oli, että joo, ja niin lavalle ihan hirveessä jurissa, mm -hmm. siis niinku ihan, ja Teetkö, mikä oli kaikkein oudoita? Se meni tosi hyvin. <laughs> <laughs> se meni ihan tosi, tosi hyvin. Mä ajattelin, että niinku, se oli varmaan ensimmäisiä keikoja. Lapset, jota... älkää koetteko tätä kotona? Joo, tää, se, oli, niinku, se oli ihan järkyttävä järkyttävä niinku, tila, missä mä olin kai. Se oli sitten jotenkin hauskaa mm. ihmisestä että nyt on vappu, ja sitten täällä on joku aivan niinku, päissään, mutta ensin niinku, siinä niinku, mitään järkeä ollut. Mutta se oli jotenkin se sitten kuitenkin toimi. Joo, mä en, mä en ole ikinä Ikinä kokeilu olla, olla humalassa lavalla, enkä, enkä ajatellut kokeillakaan, mutta sen huomaa jo siinä niin kuin parin kaljen jälkeen, kun se, että vaikka niin kuin kaikki muu mm. menee, niin taimi alkaa kusta. Joo, joo. Siis mä jossain vaiheessa. Tota... Miten, miten se mulle vaikutti silloin, kun alkuaikoin kävi, että se just niin kuin keikkapalkki oli se, että saat kaksi ilmaista juomaan, ja mä saatoin juoda ne niin ennen keikkaa. Niin se kaksi olutta, se, se saattoi tehdä siinä, että, että mulla keikat meni vähän paremmin sen takia, että mä en jännittänyt niin paljon, mä olin paljon rennompi. Mutta sitten tavallaan nykyään en mä, en mä juo enää niin kuin yhtään olutta ennen keikkaa, yli saat juoda puolikkaan, puolikkaan tuopin just ennen keikkaa. Silleen, koska se on oikeasti se taimi kusee. Et se just rytmitys häviää. vaikka sä olisit vährennompi, mutta mm. sä et, enää, sä et enää täysin, sen materiaali ei ole täysin sun hallussa. Niin, ja se auttaa vaan siihen, että jos sulla on jännitys se ongelma, mm. ongelma eikä mikään, mikään muu, ja sitten, mm. sitten jos opettaa itsensä siihen, että niin mm. okei, okay, korjataan jännitystä tällä, ja sitten mm. kun korjataan jännitystä tällä, näin, niin sit mm. seuraavalla kerralla kor korjataan jännitystä, tällä, ja te, nyt me ollaan kuvattu aika iso osa rockibändeistä, bändeistä joilla joita <tuh> Niinpä. Niinpä. Sepä se ei se ole ollenkaan järkevää. Mutta tota, on sitäkin, sit, kai sitä piti kokeilla. <laughs> se, se on ehkä mun niinku, periaatteessa se tapa, millä mä en itse oppinut. Mä oon kokeillut kaikkea, mennyt ihan perseen edellä puuhun ja sitten, no okei, okay, no tätä ei ehkä kannata tehdä. <laughs> sitten jotenkin löytynyt sellaisella poissulkevalla menetelmällä joku, mikä jotenkin <laughs> toimii. <laughs> Joo, että pitäisi kirjoittaa paljon, harjoitella paljon ja käydä lavalla paljon ja selvimpää. Jännä, jännä <laughs> Se, se on, hmm, vai niin? <laughs> <laughs> en olisi uskonut, että tämä on se tie menestyksen. <laughs> Naurun tasapaino sulla, sulla on kanssa historiassa, jossa niin kun mm. piti kirjoittaa hirveä määrä vitsejä lyhyen, lyhyen aikaan ja sitten vielä esittääkin ne ja, mm. ja sitten muutaman tuhatta ihmistä katto kun, mm. kun sä esitit sen. Millainen kokemus se oli? Se oli tota... Täytyy sanoa, että se oli, kun se alkoi, ensimmäinen, ensimmäinen niin kuin, tota, jakso oli tyylin, sehän oli, se oli tämä, me oltiin vermossa aiheena oli ravi, ravit ja, ja se oli kyllä sellainen, en mä varmaan ikinä niin kuin, stressannut niin paljon mitään, että niin kuin, se oli ensimmäistä kertaa, olin niin kameroiden edessä niin kuin oikeasti, että kuvataan telkkari jotain, ja sit, niin kuin silloin jännitti keikkoja muutenkin <laughs> niin kuin, tosi paljon, ja sitten vielä niin kuin, ja tietää, että katso, mitä jos mä mukaan näyn, pitää kirjoittaa uudet jutut, mä en tiedä onko ne hauskoja, mä kävin, mä kävin ihan niin kuin, Mä kävin päivittäin niin kun melkein tekemään, niin kirjoitin ja esiinnyin jotenkin sitä, niitä niin keikkoja varten, kun meillä oli niin kun aikaa, aikaa sit niin kirjoittaa ja treenata. Niin mä, mä, kävin, mä esimerkiksi kävin, tota, mä en muista mitä jaksoa varten se oli, olisiko se ollut se tota Lappeenranta jakso sitten, eli kolmas jakso, niin, niin, niin tota, mä kävin Oulussa. Ajoin kahdeksan tuntia Ouluun ja sitten kävin tekemään viisi minuuttia ja ajoin kahdeksan tuntia takaisin. Et right. niin pikkasen, pikkasen tuota, niin tuntui sellainen puristi rinnasta, että nyt on niin kuin pakko onnistua. Ei, ei lentokoneet kiinnostanut? <laughs> ei ollut fyrkkaa. Mä sain kyydin onneksi. Ai, siis mä no okay. mä ajattelin, olin minä ja Leo ja mm. sitten Toni Antila niin me ajattelin niin kimpas. Mutta okay. fair, et, enough, mutta... fair enough, fair enough. Mutta ei mulla silloin ollut fyrkkaakaan lentää, ois ollut. En mä tiedä, mitä ei, ne silloin maksoivat. Olisi ollut halpojakin. Hir Hirveitä maksoja. Mä lensin. Lensin tuossa noin Ouluun 29 euroa menoja ja mm. paluun tulin junalla. Mä luulin, että tämä on tarina siitä, miten omistautunut mä oon ollut, mutta ei, tää on tarina siitä, kuinka tyhmä mä olin. <laughs> Miksi et mennyt lentokonella? No niin, olisi no, se itse Ois ollut varmaan halvempaakin lentää. Vittu. <laughs> ei, mutta tämähän, tämähän tätä mm. nyt, että niinku koko ajan iteroidaan ja katsotaan, <laughs> ja. että niinku, okei, okay, tää... Autolla kesti vitusti ja oli kallista. Mm. <laughs> Meillä oli kyllä ihan hauska reissu sieltä, vaikka se olikin vähän. Arva kuolenko lavalle siellä? Mm, Tuosta johdannosta vähän antaa ymmärtää, että ei ehkä joo. <laughs> ihan täysin. No, mut, <laughs> se, yllättävän hauska siellä, oli. Parempi siellä kuin, että sitten Lappeenrannassa joo. olisi kuollut lavalle. Niin, se, siellä, siis, mä olin itse asiassa aika tyytyväinen kaikkiin niihin matskuihin, mitä mä siinä ohjelmassa kirjoitin. Et, tota, se oli sitten se... En mä tiedä, rupesko väsymys painaa siinä, tota noin, niin maaseutu, mikä, mikä se oli se aihe, sitten varmaan maaseutu maa, varmaan se oli, niin siinä, ää, siinä rupes varmaan sit niinku väsymys painaa tai jotain, että tota, siinä en onnistunut niin hyvin ja sittenhän meikäläinen lähtikin laulukoroon, mutta periaatteessa niinku, ö, mä olin aika tyytyväinen siihen materiaaliin, mitä mä kirjoitin sen ohjelman aikana, ja, ja tota, ne keikatkin meni niinku tosi hyvin toisaalta oli, niin kuin ne yleisöt olivat ihan tosi helppoja. Ne olivat niin naurettavan helppoja. Kaikki oli lämmitelty, lämmitelty ihan sellaiseen niin kuin hurmokseen siellä. Mutta toki mm. oli, kaikki oli tosi hyviäkin. Niin, jos olet paukuttanut niin sydänverellä ja hirveällä, mm. hirveällä tykityksellä niin hullun määrän materiaalia siihen, niin kyllähän se mm. nyt vähän, vähän helpottaa onnistumistakin. Niinpä. Tavallaan se voisi olla... Siis hetkinen, siis neljännessä jaksossa tipuin, niin, niin tota, uh, vai oliko se neljä? Kai se oli. Kyllä kai. Niin 20 minuuttia materiaalia tuli kirjoitettua. Mm. Et, silleen, ja siihen päälle kaikki, mitä sä heitit menemään tai et vienyt ruutuun. Niin. Uh, niin, niinpä, se, sekin vielä. Et, tota, uh, sellaista, toki, toki eihän sitä, aika harva jutuista oli sellaisia, mitä pysty sit käyttää, koska ne oli niin sillä tietylle yleisöllä. Tuota sitä mutta... ravi-juttuja on kierrettänyt ja mun, muistaakseni ihan hyvällä menestyksellä. Joo, se, se toimii aika hyvin. Niitä... Olisiko ollut joka, joka jaksossa oli niinku ehkä yksi sellainen juttu, mitä sit pystyi niinku käyttämään, mutta sen jälkeen, kun se ojelma tuli ulos, niin mä olin silleen, että okei, no en mä ehkä enää kertoa näitä, kun ne on, jos ihmiset on nähnyt sen telkarissa, niin mä en ehkä se, se tuntuu ehkä tyhmältä kertoa sitten, se, se, on kans, se on ehkä ollut se periaate, mikä mulla on ollut, että jos joku on, tuntuu, että on niinku esiintynyt liian kauan tällä materiaalilla, vaikka se ei olisi valmistakaan, niin tulee sellainen paine, että, niinku, että okei, okay, no pitäisi kirjoittaa uutta, koska jos samat tyypit tulee, vaikka mä käyn ollussa vaik niinku, vaikka kaksi kertaa vuodessa, niin jos, jos niinku tota, neljä kertaa putkeen tulee sama tyyppi kattoo, vaikka niin kuin kahden vuoden aikana niin sitten siellä on niin kuin samoja juttuja, niin kyllähän se niin kuin väsyy. Niin siihen telkariohjelmat on ollut aika hyviä, että niin kuin on pakko kirjoittaa uutta, kun tuntuu, että niin kuin jos jengi on nähnyt nämä jutut, niin ne on pakko heittää pois. Toisaalta sitten, jos ei ole ihan hirveän iso nimi, niin, niin, niin, niin, niin ei porukka ihan hirveän usein päädy samoille. Se on totta. Keiko, keiko, tai itse asiassa, vaikka olisi tosi isokin. Niin... Mm, se on totta. Se on, siis se on ehkä sitä moni sanonut Tai mä oon kysynyt aika monelta esimerkiksi, että kun pikin Finlandissa meiltä näytettiin paljon sitä materiaalia. Mut mä oon kysynyt aika usein, että onko kuka kattonut tätä? Että ei ole kukaan kattonut. Yleisössä onks kukaan olla... nähnyt mua ennen? Se ei Ei. ei. Että tota, tavallaan ihan hyvällä omalla tunnolla voisi melkein vetää niitä juttuja. Mutta sitten sit siellä on yksi-kaksi tyyppiä, jotka on nähnyt, niin kyllä musta tuntuu siltä, että niinku ja se kyllä kans pitää itselle kiintoisena sen mm. homman, että niin kirjoittaa siis Mutta eikö yleensä itse kyllästy ennen kuin niin kuin, enemmän mm. kuin porukka kyllästy? Että, että niin. Ei aina Jotkut jutut on niin hauskoja tavallaan tehdä ja niin kuin ne tuntuu toimivan, tai niin kuin toimii hyvin ja niitä on hauska kertoa. Mutta ja, ja sitten mut sit tuntuu vaan siltä, että, niin kuin, että vähän harmittaa heittää tänne niin hyllylle, mutta kai tämä on pakko ja sitten joillain jutuilla on vaan sellainen myös, sellainen niin kuin oma, oma aikansa, että niin et, et ei voi enää. Vaikka, vaikka se periaatteessa jaksaisi kertoa sitä vielä, mutta se, niin kuin sun elämäntilanne muuttuu tai jotain. Ei enää ehkä sun hahmo ei enää uskottava sille, sun, sun suulla sä et voi sanoa tätä juttua. Että se on että okei, no mä kirjoitan jotain uutta. Ja se on tavallaan ehkä se aika helposti tulee vedettyä sitä samaa materiaalia tota noin, pitkään, sit, kun se rupeaa toimia. mut se, mä oon huomannut, että se niin tekeminen muuttuu kans vähän silleen, se ei ole enää niin hauskaa, koska pointti on kuitenkin se, mistä mä stand-upissa tykkään, niin kun huumorissa, että, on, että kun tulee se, että että hei, mä keksin tämän jutun, sitten mä kirjoitan sen, tämä vaikuttaa siltä, että se voisi toimia, sitten mä kokeilen sitä, se toimii jotenkin, ja sitten mä hion sitä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se toimii, se juttu niin sitten sit, sit mä vaan kerron sitä, ja mä tiedän, että se toimii. Toki esiintyminen on kivaa ja näin, mutta tavallaan se kaikkein suurin hauskuus sitten lähtee siitä, kun se on niinku valmis. Keskimäärin kivempaa kuin porukka nauraa. <laughs> niin, sepä. sepä. Mutta tavallaan se... Kuitenkin se luovi, luomistyö siinä tai se, että niinku keksit jonkun jutun, niin sehän on se niinku kaikkein paras hetki kuitenkin siinä. Ja sitten on se, sit, niin se työtä ja sitten kun se on valmis, sitten on se vaan sellaista, että no, tätä nyt kerrotaan ja se on aika sillee, se on mukavaa, mutta ei se ole niin mukavaa, kun sä keksit, että okei, okay, propellit on antisemitistisia premissa. Mä ajattelen, että ne ollut poliisi TV <tos> juontajan <tos> puolesta. Tämä oli ehkä huono esimerkki. Mä en tiedä, kuinka hyvä kuva tuli siitä ihmisille, että onks mä hauska vai ei. <totana <totana> Mut et kuitenkin niin tavallaan se, se on kuitenkin se paras hetki siinä mun mielestä. No, millainen sun luomis, luomisprosessi on? Uh, se vaihtelee tosi paljon. Tai niin kun, mulla on varmaan yksikään vitsi ei oo ehkä syntynyt niin täysin samalla tavalla. Tai niin kun, et, Jotkut tulee vaan silleen suoraan niin kuin näin. Jotkut, jotkut, tota, niin kuin ihan silleen, Aa, menee näin. Jotkut on sit sellaisia, että no mä haluaisin kirjoittaa tästä asia. Sitten rupean kirjoittamaan, vaikka sellasta, niin kuin vapaat kirjoittamista siitä aiheesta, ja sitten se niin kuin muotoutuu. Ja joskus vaan sitten niin kuin, ää, jotenkin tulee keskusteluista, että toivois olla hauskaa, joskus tulee luotu kaverinkaan, siinä on niin, niin moni eri tapoja. Et, tota, Kerran, tai siis tämä yksi juttu, en tiedä oletko kuullut siitä Markus-juttua, mikä mulla on se uusi mm, pitkä juttu, minkä mä, mihin mä lopetan nykyään. Uh. Oliko tämä joku, jossa sinua luultiin Markukseksi ja sä et tiedä kukaan Markus vai? Ei. Onko mulla ollut tuollainenkin juttu? Sekoita johonkin toiseen. Ja nyt mä luulin sinua jota luultiin Markukseksi. Ei, okay, nyt ollaan metatasolla. Hommaan tulee tasa. Mulla, mulla on sellainen ö, seitsemän minuutin juttu, se on aika pitkä. Hmm. Mut tota, mikä kertoo siitä, miten mä joudun parisuhteeseen henkilön nimeltä Markus kanssa, ajaudun tavallaan sellaiseen. Aa, joo, nyt, nyt alkaa muistua mieleen. Mä luulen, että mä oon kuullut jonkun version, jossa sä oot työstänyt sitä, joo. koska silloin se taas on lyhyempi. Joo, mutta niin se vähän riippuu myös, että miten se, se on ehkä nyt vähän ly lyhentynyt ja jossain vaiheessa oli pidempi. E, tota, mutta se tuli mulle sellaisen, että e, mä tulin kaupasta. Ja sitten mulle tuli, niinku, mä, niinku se lähtötilanne on se niinku sama kuin siinä vitsissä, että et tota auto päästi mun tien yli, niinku, niinku tota, suojatiellä pysähtyi, antoi mun niinku kävellä. Suojatien yli, niin mä kiitin sitä silleen, että mä heilutin sitä mun ostoskassia <lacht> sen sijaan, että mä olisin heiluttanut mun vapaata kättä. Ja tota, sitten mä olin silleen, että no toi oli tavallaan niinku tyhmä, <lacht> Tätä mä kirjoitin ylös, ja sitten mulla tavallaan rupesi vaan niinku aivot syöttää sitä niinku tarinaa tarinaa siihen. Mä vaan kirjoitin sit niinku, kävelin kotiin, kirjoitin kännykkään sitä ideaa ja sitten kirjoitin puol tuntia sen jälkeen sitä. Ää, niinku, ja sitten se oli tavallaan siinä. Ja sitten mä oon vaan niinku leikannut, hioannut, lisännyt muutamia juttu ja rakentanut siihen sellaista niinku, kaarta. Että niinku, tavallaan siinä on sellainen esimerkki sitten taas, no ei mun nyt ehkä muita esimerkkejä tule mieleen, mutta et jotkut syntyy tuolla tavalla, jotkut syntyy jollain muulla tavalla. No mitäs kun telkkaria kirjoittaa, niin, sä oot, sä oot se niin me ollaan molemmat jouduttu tällaiseen tilanteeseen, että nyt aseohimolla pitää saada mm. ennen, ennen kuin päivä on loppu, niin pitää olla tästä aiheesta niin ja niin monta vitsiä. Mm. Miten sä lähestyt sitä? Uh, se on siis... No miten mä olen. Tavallaan mä en ole edes... hänen no niinku aika kauhean perinteinen one-liner pitseen kirjoittaja. Musta tuntuu, että mä en ole edes kauhean hyvä siinä. Nyt ei kerrota tätä muille. Ei ehkä kerrota tätä. No ehkä en ole viikon studion tuota ja Juha Lahti on huomannut. Voi olla. mutta Tämä fasadi on jo murtunut. Kyllä mä on Mä oon sitten niinku opetellut sitä ja ihan tekemisen kautta sitten on oppinut. Mä oon tehnyt aika paljon niinku ihan sanalistoja. Niinku et mitkä, et jos on niin että okei, tässä on uutinen kirjoittaa tästä vitsi, Sitten niinku mä oon ruvennut laittaa sanoja ja sitten, että mitkä ne niinku yhdistyy, mitkä sanat. Ja sitten niinku käynyt sitä listaa läpi. Että okei, nämä sanat yhdistyvät ja sitten sieltä tulee jotain. Tai sitten mä oon vaan kirjoittanut, silleen pakottanut, mä aloitan kirjoittaa sitä vitsiä, ja sitten, sitten se päättyy se lause, ja sitten niin kuin tavallaan, okei, okay, no tämä ei ollut edes vitsi, ei sieltä tullut vitsiä ulos, mutta sitten mä yritän uudestaan, kirjoittaa uutta, uutta, uutta, ja sitten ne saattaa yhdistyä jossain vaiheessa. Ihan vaan sillä, että istuu siinä ääressä, ja kirjoittaa siitä, niin kuin yrittää tehdä siitä aiheesta vitsiä, niin sitten sitä tulee. Tai sitten ihan vaan, niin kun me ollaan, Ceseckikin on käynyt siellä, tota noin, niin sen kanssa me ollaan istuttu toimistossa, ja sitten me ollaan puhuttu siitä aiheesta, niin kun yritetty hauskasti puhua. Ja sitä kautta on sitten tullut sellaista kamaa, mikä tota noin, on sitten miitissä tyrmätty täysin <löksetä> roskiin. <löksetä> Mutta tota, no. Siitä, no. Sitä, no. sitä kautta ehkä. Jos, jos sä oot tosi hyvä kirjoittaja, niin silti valtaosa sun matkusta menee roskiin. Mm. Ja Se on totta. jos on ihan maailman, maailmanluokan ammattilainen, niin silti. Mm. Sepä. Tota, sitten niin ihan, ihan vaan sen välillä yrittänyt, joskus on, joskus on yrittänyt työstää silleen, että, niin kun, että, ei, että okei nyt tähän, me tarvitaan tähän tällainen vitsi, sitten on vaan ihan miettinyt siitä yhtä vitsiä, niin kun, että okei millainen se on ja miten mä saan sen muotoiltua ja miten, että mä taan, niin työstää siitä joskus vaan ihan niin pelkän määrän kautta, että heittää vaan niin kaikki mitä niin tulee, niin sitä kautta, niin kun, että sitten sieltä tulee se yksi hyvä sadasta. Joskus, joskus se on joku fiksu noita, jotka kirjoittelee noita luovuuskirjoja, niin sanoi, että, että niin rajoitteet lisää luovuutta. että Kun sä katot vain ja ainoastaan yhtä asiaa ja sitten yrität siihen yhteen asiaan löytää mahdollisimman monta eri kulmaa, mm. niin sä lähestyt sitä paljon luovemmin ja kiinnostavammin kuin silleen, että nyt puhun mistä vaan, mitä vaan, mitä niin. vaan niin se... Se on, öö, se on nimenomaan näin. Öö, on huomannut sen, että esimerkiksi taas kun tota, jo, jotain muita asioita yrittänyt kirjoittaa. Tuntuu, että kun mä olen varsinkin vielä sellainen tyyppi, että jos mä menen kauppaan, niin mä saatan viettää siellä tosi pitkän aikaa ja mä en osta mitään. Mä niin kuin pyörin siellä hyllyissä, Siellä on liikaa valinnanvaraa, niin kuin mä en osaa valita. Mun on vaikea tehdä päätöksiä, mutta sitten kun tavallaan rajataan, että okei, niin no se voit tehdä päätöksiä tässä pienessä laatikossa, niin sitten sinne syntyy vaikka mitä. <lipäätä> <lipäätä> Eli tästä ollaan opittu, että sun olisi pitänyt syntyä neuvostoliittoon. <lipäätä> <lipäätä> <lipäätä> tota, ähm, nyt kun puhuttiin muista, muista kirjoittajista, niin keitä kirjoittajia sä katot ylöspäin, Suomesta tai muualta maailmasta? John Mulaney on yksi, mitä nyt on viime aikoina. Niitä on niin paljon kanssa, äh, mutta John Mulaney on sellainen, että mä tykkään sen tyylistä, niinku, varsinkin niin kuin kirjoittaa. Sitten Jani, on... Vo Jani Volanen Suomesta. Tykkään, tykkään, hänen niin kuin, ö, tavasta tehdä huumoria. Kyllä. tämä. Tota, ketäköhän muita? Tämä on tämä su suomalainen kaveri ihmisten puoluetta kirjoitti ja no. Atte Atte, Atte At, Joo, siitä tykkään. Ei ole muuten ensimmäinen kerta, kun näissä, näissä mainitaan ja niin, kuin tyyppi, niin, niin kuin mm. porukka keskimäärin ei tiedä, että kuka on kyseessä tai ikinä kuulukaan nimeä. Mutta sitten näissä, kun puhutaan, mm. puhutaan niistä, jotka ovat miettinyt että miten mm. huumoria kirjoitetaan, niin yllättävän usein niin tulee. Kyllä. Jos Aten sukunimi on joku muu, niin mä duppaan tuohon. Mm. <tos> <tos> <Joo. tos> Järveläinen. <tos> Kuossari. <tos> Okei, okay, tämä on duppausjärkeen, tai se oli Järvinen. Äh, sitten on, niinku, öö, ketäköhän muita tulisi mieleen, äh, mulle niinku, tällä hetkellä lyö ihan tyhjä niinku, elokuvapuolelta elokuva niinku, elokuvan kirjoittajat, mutta tota, ainakin noin mä ehkä soitan sulle tänään myöhemmin, <tos> tämä tuli mieleen. <tos> mä duppaan, duppaan sen päälle ja imitoin sitten. <tos> Joo. Tai leikkelen noista tavuista, tavuista, mitä on tuossa aiemmin mm. haastattelussa. <tos> <Niinpä>. <tos> <tos> <tos> <tos> Sellainen, niin kuin tiedätkö, mikä tuo Harry Potter tyylinen. Oletko <tos> tiedätkö Harry Potter? Ja, se on varmaan näitä samoja, mitä nämä suomalaiset leik leikkelevät niin palasista, palasista jotain muumeja ja tällaisia. Niin... Joo, siis se on, se, on tavallaan, se on täysin kesken kasvusta. Sontaa, mutta tietyllä tavalla se johonkin, <laughs> johonkin, johonkin lapselliseen tota <laughs> osaa minussa. Se, niin kuin, se on Vesa Vierikon, Harry Potterin niin äänikirjoista, Et kun se on nauhoittanut äänikirjoiksi, niin niistä on leikattu niistä tavoista. Se on niin kuin, täysin missä ei punaista lankaa ollenkaan, siinä on vaan niin kuin, lauseita peräkkäin, joista on muodostettu sellaisia niin kuin, tosi härskejä. Ja, mm -hmm. se, se, niin kuin, se on välillä jos mä niin kuin, saatan olla kotona yksi, ja musta tuntuu, että niin kuin, maailma ei naurata, mä saatan laittaa Harry Potter ykkösen soimaan. <laughs> Taas, niin, okay. kuulostaa, että siinä, on, siinä on sama tatsi, kun tällaisella bändillä kuin Fall on your sword, mm. joka on tehnyt näitä, William Shatner kertoo siitä kuinka kapteeni Kirk rakastaa vuorta yllättävän eroottisesti. <tose wishes> joo, kuulostaa joo, siis siinä on ehkä sama samalta. Se on, se on tavalla, mä, mä en ehkä voi suositella Harry Potteria kuuntelijoille, mutta voin suositella Fallen Se on se, on, se <tos> Se on vähän enemmän high brow kuin toi. Mm. Ei hirveästi. <laughs> <laughs> ei kauheasti. Et se, et se brow ei ole kyllä hirveän mm. korkealla, mutta on se nyt lattiaa korkeammalla. Yksi kirjoittaja, kenestä mä tykkään, on Dylan. Dylanin tota, tekstistä tykkään. Joo. Ja itse asiassa tota Bruce Springsteenin teksteistä tykkään myös. Ne on sellaisia, joita on arvostettu ja analysoitu paljon, mutta mikä sun kulma noihin on Mik Miksi juuri he? No ensinnäkin varmaan täytyy lähteä siitä, että musiikista, mm. siinä, tai niin kuin siitä musiikista, mitä ne tekee. sitten varmaan sen jälkeen on ruvennut kuuntelemaan niitä tekstejä. Mä en, en oikein ehkä osaa verbalisoida sitä, mikä, mikä niissä niin viehättää. Tavallaan varmaan sen niin kuin, ne osaa luoda sen niin kuin maailman kuuntelijan päähän niin kuin niillä teksteillä ja niin kuin sanoa niin kuin paljon aika niin kuin, ti, niin kuin tiiviissä ly, pienessä määrässä ne osa niin taitavasti luo lauseita se on ehkä se en, en ehkä sen syvemmin osaa analysoida heidän tyyleen, mutta, mutta tota, välillä saattaa kuunnella sille Hittu, kun oli hyvin sanottu <laughs> mm. joku like, like a rolling stone niin mm. Biisinä sinänsä tapahdu hirveesti, mutta sitten kun mm. sanoja, sanoja kuuntelee, niin jumalista, tähän on, on ehkä parasta ikinä. Niinpä. E e eikö se ole, like Rolling Stone, eikö se jossain ollut kaikkien aikojen parhaaksi biisiksi tuota äänestetty? Veikkaisin, että se on sen verran suosittu, että ainakin parissa äänestyksessä mm -hmm. pit, pitkä viisi ja dyla, niin... niin mm. Se voi olla, että se, se on aika korkealla. Se on automaattisesti. <laughs> se. Sulla on musiikkitaustaa kanssa. Sä kaiken näköistä musiikkia niin kuin syvemminkin, syvemminkin kaivellut Yllättävän moni niistä, jotka stand-up-lavalle kapuaa, niin siellä niin musataustaa joko hmm. niin kuin syvemmän fanituksen tai soittamisen, tai sekä että taustalla tuntuu olevan hirveän monella näet sä niin kuin, musiikin ja komedian välillä yhteyttä. Miten se joku sanoi, että, että kaikki koomikot haluaisivat olla rockistaroja, ja kaikki rockistarat haluaisivat olla koomikoita? <tos> kyllä, kyllä mä tietyllä tapaa ehkä näen siinä jonkun, jonkun linkin esittävää taidettahan ne on kumpikin, ja sit, ö, varsinkin, jos puhutaan ihan musiikista, missä on sanat, niin kyllähän niinku, siellä on sit, niinku puhutaan taas kirjoittamisesta, ja ö, sitten toinen mikä, toinen, mikä siinä on, on nimenomaan se rytmi, jos puhutaan, että asioita rytmitetään, niin kyllä niissä on selkeä linkki, ja varmaan ilmeisesti tietyllä tapaa ihmisillä, jotka niin kuin musiikkia kuuntelee ja niin kuin paljon ja tota noin, niin on jotenkin musiik musiikillisesti lahjakkaita, niin niillä on ilmeisesti jo se linkittyy ihan niin kuin matemaattiseen osaamiseen jollain tapaa. Ja voisin kuvitella, että se jollain tapaa sitten varmaan johonkin huumorenkin liittyy, en, en tiedä. Mutta tota, on niissä, niissä on joku yhteys, en mä tiedä, että tarviiko tarviiko olla hyvä koomikko tai edes kuun, tykätä musiikista, jos tota, ö, haluaa olla stand-up-koomikko. Esimerkiksi Doug Stanhope ilmeisesti on niin puhunutkin siitä, että hän se ei niin kuin ymmärrä musiikkia, ei kuuntele musiikkia. Sillä on jotain tyyliä mainosbiisejä sen iPodissa, mitä se soittaa itselleen <laughs> niin kuin, et, et se Ja tavallaan ja yksi parhaista tekijöistä, tekijöistä, mitä on. Yhdessä ensimmäisistä jaksoista... Niin valamiehen Tomi, niin se on kertonut, että hän ei lähes sanasta sanaan ton kaiken saman, että hän ei mm. saa musiikista kiksi. Mm. Nimenomaan, ja mieti kuin hyvä Tomi on sitten kuitenkin, niin ei siinä välttämättä ole mitään linkkiä. Mm. Ehkä mä näkisin, että jos on luova ihminen, niin sitä löytää erilaisia keinoja niin kuin tuota, ilmaista itseään öö, eri, eri välineillä. Toi, toi on itseasiassa kiinnostava kulma, en ollut ajatellut tuota, että niin periaatteessa sekä musa että komiikka on sitä, että niin se tarvit tietyn määrän logiikkaa ja se tarvit mm. tietyn määrän säästä niin kuin ihan pidättelemätöntä luovuutta ja mm. sitten noin kaksi vastakohtaa niin pistetään yhteen, niin mm. koska jos sulla, jos sä teet musaa ilman mitään, mitään logiikkaa, niin Kyllä se aika hitosti helpompaa on löytä, löytää niin kuin se sointo, joka sopii siihen edelliseen, jos, jos sulla on kahdeksan sointoa, josta sä valkkaa ennemmin kuin 250 mm. sointua. Sepä. Se on, se on nimenomaan tuota sama, niin kuin stand-upissakin on tietyt just lainalaisuudet, ja, ja jos sä tunnet ne, niin sun on helpompi rakentaa niistä jotain, mitä samaan aikaan pitäisi luoda jotain ö, uutta ja mullistavaa, niin on, ne on... Siinä mielessä hyvin samanlaisia eläimiä. Joo. Muuten mä, mä en ehkä näe, että oma, oma musiikillisuus on ehkä sitä tasoa, että mä en tiedä, onko siitä ollut juurikaan onko sillä mitään tekemistä esimerkiksi stand-upin kanssa. Muuten mä, mä tykkään kuunnella paljon musiikkia, mä soittelen vähän kitaraa. Mutta tota, esimerkiksi ensimmäisessä bändissä mä oon soittanut vasta niin kaksi vuotta sitten tyyliin, <laughs> että et en koskaan nuorempana soittanut juuri mitään, enkä, enkä ei ollut mitään bänditouhuja tai tällaisia, että, että tavallaan, sit on, sit on sellaisen harrastuksena vaan ruvennut niin se on ehkä sitä tasoa, että kun taas sit, sit on tyyppejä, jotka on sitten niin enemmänkin siinä musiikissa, öö, ollut kiinni esimerkiksi teikäläinen soittanut mm. ilmeisesti tosi nuoresta lähtien monessakin bändissä ja näin. Mutta hyvin. <laughs> niin, sepä. Mä, tota, mut se on, kyllä se on yksi juttu. Siis mä oon aina, aina kyllä niin kuin kirjoittanut esimerkiksi. Kyllä niin kuin, siis varmaan mun kirjoittaminen lähti siitä, että mä rupesin kirjoittaa räppejä. Niin kuin räppilyriikoita. Ja tota, Kovista, kovista oloista, että millaista on ollut. Joo, Espon kiven lahjasta. Mä kaveri Esponista. Nämä Espon lahjeluki on käytävät, on tosi avarat. Whitey sweet attitude. Joo, tota. Se on. Fakkelan tulorajat. Joo. Taisi alkaa just siitä, että jostain kotiin tuloajoista tai jostain Mun kotiin ajattelin liian, liian aikaiset tai jotain tällaisia. Mutta tota, siitä se niinku tavallaan lähti, kun mä rupesin niitä kirjoittamaan. Kirjoitin varmaan, aloitin siinä varmaan yläaste, yläasteikäsenä aloitin kirjoittaa niitä, kirjoitin niinku lukion. Lukion tota noin, niin, aikanakin vielä varmaan 15 vihkoa niin kuin, räppilyrikoita, jotka pikkuhiljaa sitten jotenkin asteittain muuttu silleen, että siellä ei ollutkaan enää pelkästään niin kuin, räppilyrikoita, eikä ne muuttu myös niin kuin, muita biisejä ja sitten mu muuttu niin vitseiksi. Niin tavallaan, ää, kun mä olin opetellut siihen, että mä kirjoitan. Niin kuin, koko ajan ja kaikki ideat, mitkä tulee, vaikka riimit, mitkä tulee mieleen, ja sitten, tota, sitten mä rupesin, että ei, mulle tuli tällainen niin vitsi mieleen, ja mä kirjoitan senkin, ja sitten niin kuin, rupesi, se muuttui siihen, että ne rappivihkot muuttui niin vitsivihkoiksi, niin kuin aika organisesti. On, Onko sulla ne tallella vielä? On. Mä en uskalla niitä tutkia. Siellä on varmaan sellaista. Siis... Sä oot valmis tekemään mitä vaan, mutta tossa menee raja. Joo, siis, se, siis mä, mä tavallaan, tavallaan se, niin kun, äh, mua kiinnostaa se, että mitä, mitä mä oon... Niin kun, on, ne on tavallaan sellaisia aikakapseleita, että, tavallaan, että mitä mä oon siihen, siihen aikaan miettinyt. Mutta mut mulla on vielä, mä vielä ehkä, niin kun, en, en on, siis hetkinen siitä on nyt kymmenen, kymmenen vuotta kun mä oon niitä kirjoitellut, niin mä en ole vielä tarpeeksi etäällä siitä, että mm. mä voisin täysin kritiikittömästi ilman, ilman sitä, että tää on laittanut hirtoköyttä katsoa, miten mä oon voinut kirjoittaa tällaista, niin tutkia niitä, mutta äh, se, on, se on tavallaan, mä, mä oon kyllä säästänyt ne. Mm. Ja sama kuin vanhoista vitsivihkoista, niin, niin tota, mä luulen, että noistakin saattaa taas niinku löytää, että ei itse asiassa tämä onkin ihan hyvä ajatus tai joku koska mä oon joskus käynyt vanhoja vitsivihkoja läpi. Että, hei, että miksi että mä, niin mä muistan, että mä taisin kokeillakin tätä juttua. Miksikö mä en tehnyt tätä loppu, että on ihan niin kuin validi, validi pointti ja hyvä vitsi. Et niin kuin et et jos tavallaan... on vanha idea ja nyt sulla on skillit viedä se idea pidemmälle. Nimenomaan. Tai kertoa se paremmin tai, mm. tai kaikki. Niin. Mutta mut ylipäätään niin tuosta tosta musiikista niin mä uskon, että niin se lahjakkuus ei välttämättä ole se, mikä ohjaa, vaan se... se niin että samanlaiset ihmiset hakeutuu musan pariin kun sitten, ketkä hakeutuu komedian pariin. Mm. Ja sitten kun riittävästi hakkaa päätään, päätään seinään, niin sitten mm. sieltä tulee, valmista oli tai ei. Mm. Mullakin heti 27 vuotta vuotta niin kun aloittamisen jälkeen, niin heti, heti sain muutaman hassun biisin siellä <tos> <Niinpä>. <tos> Et se, niin kun, Jos olisi hullu lahjakas, niin se helpottaisi mm. asioita paljon, mutta sepä. Mä luin joku aika sitten, siis olin no, muutama vuosi sitten, olin Esa Saarisen filosofian luennoilla, kun opiskelin tuolla Aallossa energiatekniikkaani niin edellisessä koulussa, niin Tota, filosofian luennoilla meillä me niin tulisi tehtävä lukea ö, artikkeleita niin jostain, mistä nyt milloinkin, ja sitten referoida ne. Ja yksi mielenkiintoinen artikkeli oli tällainen, että mistä, miten niin kun, ekspertit, ö, mistä niitä tulee. Sitä oli tutkittu, ja ilmeisesti niin lahjakkuudesta on hyötyä vaan tyylin urheilussa tai silleen, että sulla on jotkut tietyt valmiit ominaisuudet. Esimerkiksi niin fysiikka on urheilussa erittäin tärkeätä se oli se, niin mikä, mikä oli ainut, joka määritti sen, että ne huippu, hu, huippuosajat sillä alalla. Kaikkialla muualla määrittävä tekijä oli se, että tota, kuinka paljon sä harjoittelit ja miten sä harjoittelit. Et niin tavallaan se... Ei ollut edes pelkästään se kymmenen tuhat tuntia, vaan se oli, että kymmenen niinku tuhat tuntia niinku järkevää harjoittelua. Sillä on niinku väliä, että kuin lahjakas sä oot, jos sä niinku teet oikealla tavalla töitä sen eteen ja teet sitä paljon. Niin se susta tulee hyvä siinä asiassa, mikä lohdutti mua niinku tosi paljon siinä, kun tuntui, että, niinku, että onko musta tähän ri, ri, niinku riittääkö mulla, riittääks mulla niinku lahjat. Ja sitten sit niinku lukee tuolla sen, missä on tutkittu, että... Sillä on niinku väliä, kun sä niinku teet järkevästi töitä, niin se riittää. Niin mä silleen, no aikohan tästä ruveta tekemään töitä. Lahjat jeesaa, mutta jos tekee töitä, mm. niin sen voi, sen voi kor, korvata. Minkä niin. Olen musiikin tekemisessä huomannut Niinpä. aika selkeästi, että mulla luontaisesti lahjat ei ole kyllä niin mm. silleen, mutta koska on se holditon pakko, että pitää saada rockia runnottua, mm. niin, niin. niin sit, sit vaan väkisin. Ja, komiikassa ihan vastaavalla tavalla, että sit kun riittävän paljon on treenannut, ja niin alkaa löytää, että miten mm. homma toimii. Se sellainen psykologi kuin Caroline Dweck on kirjoittanut tällaista niin kahdesta eri, eri lähestymistavasta niin melkein mihin tahansa, että on niin Fixed Mindset ja Growth Mindset ja Fixed Mindset uskoo siihen, että niin kuin, mä nyt vaan on tällainen ja noin on tollasia, niin sen takia noin voi tehdä tolleen ja mä nyt vaan on tällä ja sitten Growth Mindset on siellä, että okei ihmiset muuttuu, ja, mm. ja niin kun mä voin muuttua ihmisenä ja, mm. ja, ja niin kun mä voin parantua tai treenata tai jotain, ja mm. sitten saa juttuja aikaan, kun uskoo siihen, että tämä ei ole vaan niin kun juttu, jota mm. noi tuolla kaukana poissa, joka on, joka on pikkukylässä kasvaneille on just silleen, että kun pikkukylässä kukaan ei tehnyt mitään. Mm. Sitten ne jossain tuolla kaukana ulkona niin teki, teki jotain juttu, että niin ihmisiä on telkkarissa tai kirjoittaa mm. telkkarin tai tekee niin rockia. Niin mm. en, to, toi, toi on niin kaukana siitä maailmasta, mutta sitten kun, sit kun vaan niin kun tottuu siihen, että hei, ihan, ihan oikeat niin kuin kuolevaiset ihmiset, erehtyvät ihmiset, jotka ei kaikki ole niin mitään superlahjakkuuksia mm. tai neroja, niin ne saa ihan kiinnostavia asioita. Ei jumalista, mitä jos mä mm. saisin jotain aikaa? Niin en tietenkään saanut, mutta... <laughs> <laughs> mutta se että, uh, toi on, toi on just se, minkä mäkin oon huomannut, kun nyt on niin kuin tel telkari tehnyt ja kirjoittanut, että tavallaan se, että kaikki kaikki, ketkä sielläkin tekee, ne on ihan tavallisia ihmisiä. To, to, to osa asiansa on tosi, todella hyvin, mutta niin äh, ihan, ihan vaan sen työn kautta on päässyt sinne, päässyt sinne sen, sen tekemisen kautta, että ne on tehnyt työtä sen eteen, et ne on hyviä siinä, missä ne on. Ja ne on ihan, se on yhtäkkiä se onkin tosi lähellä ja sitä niin tavallaan joskus ajattelee siistiä päästä johonkin johonkin pisteeseen, tai toi, toi olisi niin mukavaa tehdä, mutta ei muista varmaan Sitten sit, on vaan tehnyt sitä työtä niin kuin tavallaan huvikseen melkein. Et niin kuin, no mä teen koska mä tykkään tästä, olisi siistiä, jos se tapahtuisi. Mm. Sitten tavallaan, että niin kuin, ä, tietyllä vaan tähdännyt sinne, mutta en oikein mm. uskonut. Ja sitten kun on siellä jossain television niin että miten mä päädyin niin tänne. Mm. Ja sitten, että, niin kuin, että tämähän on se, mitä mä olen halunnut. Sitten sä näet telkkarissa sen, että... Tuo mun juttu. <tätä <tätä> <tätä> <Helvettä> Muutkin näkis, ei jumaliste. <tätä> ja sit se tuntuu tavallaan, mikä siinä oikeastaan on, minkä mä huomannut, että kun se ei myöskään sitten, se on se, mitä on kohti on tavallaan mennyt ja halunnut, ja sit kun siinä on, sit se ei tunnukaan miltään. Mm. Ja ainut, mikä tuntuu miltään, on se tekeminen, että jos nautit siitä tekemisestä, koska sillä sä oot päässyt siihen, ja sitten niin kun sitä on miettinyt välillä. Varsinkin ehkä stand upissa minulla on ollut enemmän niin kuin, tavoitteita. Silleen, että mun täytyy olla tuolla ja tuolla. Ja sit, kun olen päässyt jonkin tavoitteeseen, niin olen ollut silleen, hän. Tätäkö tämä nyt on? <laughs> ja niin kuin se ei ole tuntunut miltään. <laughs> ja sitten, tota, se mä... matka on ollut kiinnostava. Se, sepä se, ja se on ehkä se tärkein. Ja mä olen ehkä ruvennut tekemään sitä ilman mitään tavoitteita, että mä olen ruvennut vain keskittyä siihen, että kirjoittaa hyviä juttuja ja se on helpottanut tekemistä ja parantanut tekemistä ihan valtavasti, ettei mieti sitä, että mihin tällä pääsee. Sen, sen huomaa porukasta, että kun on sellaista porukkaa, joka niin kun, tykkää tehdä komiikkaa ja, ja nauttii, nauttii siitä niin kun aikaansaamisesta ja sitten hmm. on sellaista porukkaa, jotka tekee komiikkaa, jotta ne voisi olla koomikoita ja paistatella jossain, jossain niin kuin mm. suosion rippeissä, mm. niin kyllä toi ensimmäinen porukka on niin silmin nähden eri maata ton mm. jälkimmäisen kanssa. Kyllä. Ja tota... Ää, en mä tiedä. Mun... Mulla se toimii. Toki voihan se olla palkitsevaa myös sitten, jos... Sitä, suosioita, sitä minimaalista suosioita, mitä esimerkiksi stand-upia tekemällä saattaa saada, niin jos se on se sun juttu, niin power be with you, ole hyvä. Mutta tota, mulle ainakin toimii tämä jälkimmäinen paremmin. Ja mä olin viimeiseksi kysymykseksi miettinyt sitä, että niin, ja sä ottaa huomioon, että sä et näe mun muistiinpanoja, niin mm. johdatit keskustelun just tasan siihen. Mm. Taitavaa, taitavaa toimintaa. Mihin Mihin sä haluat päästä? Kun kaikki on sanottu, kun kaikki on tehty, mikä on se piste? Äh, tota, mä haluaisin tehdä, käsikirjoittaa pitkän elokuvan jossain vaiheessa. Se olisi niin kuin, tai sellaisen, joka tehdään. <tos> <tos> <tos> Mutta tota, se on ehkä sellainen, mä haluaisin, haluaisin, tota, äh, mä haluaisin tehdä elokuvia ja tv-sarjoja kirjoittaa niitä sellaisia mahdollisimman hyviä sellaisia ja sitten ehkä niinku stand upilla sille että mä pystyn se on va, va, vaikka mä tykkään kirjoittaa niinku TVT elokuvia niin stand up on sellainen kuitenkin osa elämää että mä niinku siitä, siitä mä en voi niinku päästä kauhean pitkäksi aikaa irti että niinku, sit se ei niinku, mun elämä ei toimi <laughs> jotenkin niin. ja rutiini katoaa niin. niin mä ehkä stand upilla haluaisin ehkä päästä siihen että että, että ihmiset Ihmiset tuota, no, tykkää mun jutuista ja mä pääsen niitä kertomaan mahdollisimman usein, mahdollisimman mukaviin paikkoihin. Et se on ehkä, ei mulla ehkä sen suurempia tavoitteita. Enkä mä... ei ole mitään yhtä, yhtä, yhtä sellaista niin Moby Dickia, joka pitää vaan niin mm. saalistaa. Ei ei. Mä... Ei, ei, ei, ei kyllä ei mulla ole mikään. Stand-upissa varsinkaan mitään jäähallinkeikkaa, mm. <laughs> niin silleen, sitten kun mulla on oma, oma stand-up-spessu mm. tai joku tällainen, ei mulla mm. ehkä, mm. kyllä mä varmaan sellaisen teen, mutta ei, mä ehkä tota, mä keskityn siihen, että mä kirjoitan hyviä juttuja, ja sitten niitä on kiva päästä kertoa ihmisille, ja ehkä saada jonkun verran rahaakin siitä. Mm. Ää, si mut kaikki noita tuntuu kuulostavan sivutuotteelta sille, että tekee mm. mielekästä juttua Seepä. mahdollisimman hyvin, mahdollisimman paljon. Sepä.. Että tota, Mä haluaisin niin, tota päästä tekemään nimenomaan, nimenomaan hyvää komiikkaa, ö, hyviä elokuvia, hyvää telkkaria ja tota, mahdollisesti jossain vaiheessa voisi sitä musiikkiakin julkaista ulos, jos tota noin, niin säkin julkaisit nyt ensimmäisen, niin ehkä mullakin on tässä kymmenen vuoden päästä sitten tulossa joku, joku julkaisu ulos. Se vaatii merkittävästi enemmän vaivan ja viitseliäisyyttä kuin, kuin lahjakkuutta tai hyvyyttä. <tuh> Sepä se. se. Se on distrokidiltä 30 dollaria, dollaria mm. ja sä saat julkaista Spotifyhin melkein mitä vaan, niin, mm. niin se, ei, se ei sinänsä niin ihan hirveitä vaadi, että nykyään mm. noi portinvartijat on Nei. hyvinkin pieniä ja Mehän bändi, koko bändi teki niin kuin, äh, lähes kahden niin kuin kaljatölkin verran, siis ei täyden vaan tyhjän kaljatölkin pantin verran tehtiin Spotify-rojaltteja muutamassa kuukaudessa. niin hei, löitte rahoja. Päivätyöt, päivätyöt loppuun nyt. Joo, kyllä se, kyllä se kohta, niin kuin, kohta, kohta tehdään niin kuin ihan täyden kaljatölkin verran, mutta nyt ollaan toiseksi vielä tyhjissä, että ollaan pitäydytty päivätöissämme kaikki. Welcome to show business. Kyllä mulla on ollut joskus aika grandioisiakin unelmia siitä, että mitä mä haluaisin tehdä ja missä mä haluaisin esiintyä ja kaikkea tällaisia, mutta sitten tavallaan Mä, mä ehkä haluan keskittyä siihen, siihen tekemiseen ja vaan, että tekee sitten hyvän hyvien ihmisten kanssa. Ja ehkä, ehkä se, niin kun, sit kun kertaalleen saavuttaa sen, niin mm. jos sulle tulee silloinkin sama fiilis, että no nyt mä oon täällä, tätäkö tää on? Niin, niin. että nyt esimerkiksi se öö, pitkä elokuva, jos sen niin kun Tällaisen, pääsisi tekemään ja pääsisi on ja se tulee ulos ja se ei tunnu miltään, <laughs> niin tavallaan onhan se niin kuin kauhean iskupallean, että tätäkö mä oon tavoitellut ja tämä ei, ei tunnu miltään, niin sitten kun vaan, sit kun vaan niin kuin ehkä se on myös itsensä suojelemista, sitten, <laughs> ettei, ettei liikaa unelmoin mistään, mutta tota, yrittää nauttia vaan siitä tekemisestä, niin se on ehkä ainut ratkaisu, milloin elämä on mielekästä. Sä aika tarkkaan kuvat keski kriisiä. Voi vittumaan. Tätä, mä... Tätäkö tää on? Mä oon 26, nyt mä oon keski-ikäinen. Oh, edellä aikaa mä... <laughs> oh, Niin mun tyttöystäväkin sanoi. <laughs> Se on ehkä hyvä paikka lopettaa. Kyllä. Ää, lopetetaan siihen, että onko sulla jotain, jota sä haluat, haluat promota? tässä näin, koska tämän kuute, kuitenkin kuulee useita ihmisiä. <tos> Ei valtavasti, mutta useita ihmisiä. O, milloin tämä tulee ulos? Tämä tulee ulos ö, ö, nyt kesäkuun alkupuoliskolla. Kesäkuun? Mutta kuuntelijoista iso osa Eikö me näitä... heinäkuussa? Okei. Okay. Nyt aikamatkailijat. <tos> <tos> <tos> joo, totta. Se on heinä, heinäkuun alkupuoliskolla. Okei. Okay. Joo, tämä on totta, koska nyt on Torstai-iltapäivä en ole töissä ja mulla on heinäkuun lomaa, niin tämä selittää, että minkä takia mm. ollaan tässä. No siis, no, voi käydä seuraa Instagramissa ja Facebookissa ja Twitterissä, at vihustla tai Pietari Vihula, stand-up komikko, äh, Facebookissa siis, ja vihustla noissa, missä on noin Ja sitten, tota, no, jos joku sinne on tulossa, niin voi tulla loungeen katsomaan menkäläisen keikkaa. Ja, ää, varmaan tuoretta lihaa stand-up-kiertueen keikoille on kaikki tervetulleita. Se on siis minä ja Reisan Bino ja Henrik Czasek kiertään Suomea tossa syksylläkin sillä porukalla. Ja, ää, ne on ollut varsin hyviä ja menestyneitä keikkoja. Niin tulkaa ihmisille ja Jos on jotain asiaa, niin saa tulla sanoa moi. Mistä me löydetään lisätietoa tuoretta lihaa kiertuesta? Tuoretta lihaa kiertuesta. Hetkinen, onkohan tämä nyt, nyt se, minkä takia meillä on joillain keikoilla ollut vähän jengiä, kun meillä ei ole mitään Nettä nettisivua. On kertaru, Nettä, on me ollaan, <laughs> me ollaan tota, uh, Facebookissa tota noin, niin yleensä tapahtu, tapahtumissa ollut ja markkinoitut niitä niin eventtejä. Et meillä ei taida olla mitään niin Facebook-sivua tai nettisivua tai tuollaista, missä on, mutta... Tota, Uh, Facebookista hakemalla tuoretta lihaa kiertuen, niin siellä niin. varmaan löytyy. Sillä pääsee alkuun, sieltä löytyy joku tapahtuma ja siellä kerrotaan meistä lisää. Loistavaa. Hei, suuret kiitokset tästä. Hei, kiitos, mä tykkäsin tultiin, kovasti. Oli, oli, oli kiva, kivaa jututta. Ja pitkästä, pitkästä aikaa nyt päästiin taas hyvään, hyvään vauhtiin, tämä podcast on ollut pitkään tauolla ja nyt, mm. nyt niin kuin tuli heti hyvä fiilis, kun oli tällainen keskustelu, jossa, oli, jossa oli, tuli... Oivalluksia tuli sen tätä vartenhan tätä... <tos> Nimenomaan. <tos> Hyvä, loistavaa. Kiitos kaikille. Kiitos. Ja meni Pietari. Pietari nousi ylös, otti Gatorade-pullonsa ja jatkoi matkaansa. U kohti uusia seikkailuita, uusia komediakeikkoja ja käykää tosiaan kattoon Pietaria, Pietaria tuolla lavoilla ja tuoretta lihaa kiertoa, jossa jossa myös Henrik Sesek ja Raisan Vino esiintyy tuolla samalla kiertuella. Kaikki on tuoreita ja nuoria nuoria herrasmiehiä. Ei, no ei ne ehkä herrasmiehiä. Mä luulen, että, että niin kun kukaan heistä ei pitäisi hyvänä sitä, että mä kuvailen heitä herrasmiehiksi. Se He on lahjakkaita ja innokkaita nuoria koomikoita, jotka tekee tuoreilla tatsilla tuoretta lihaa. Tässä oli jakso 25 ja pitkästä sarjasta takaisin kirjoituspöydälle. Lisääkin jaksoja on nyt syksyn, kesän, mikä nyt on? Kesä ja heinäkuun. Nyt on, puhun tätä heinäkuun viidentenä päivänä, päivänä omassa olohuoneessa! ja ihmettelen, että onko syksy vai kesä vai kevät. Ja Äsken menin Menin Pietarin kanssakin sekasin, että mikä kuukausi nyt on. Ja en minä tiedä. Mulla, mulla on loma päivätöistä, niin mä saan olla näin sekasin. Näitä jaksoja on vielä tulossa useita. on Ainakin taitaa olla viitisen vielä, vielä sovittu jo tämän kyseisen jakson lisäksi. Että ennen, ennen, ennen kuin lumet on maassa, niin kyllä näitä jaksoja aika liuuta pitäisi tulla. Ja jos sä haluat kuulla milloin nämä jaksot tulee niin tilaa podcast podcasti iTunesissa tai missä ikinä sä podcasteja kuunteletkaan tai äh, kirjaudu postituslistalle osoitteessa henrylehto.com tai käy äh, Facebookista Henry Lehto nimistä sivua joka on joka aina huutelee kun mä postaan jotain uutta. Olkoonkin että Facebookin sivut ei enää tätä nykyään hirveän monelle olen näy, joten mä suosittelen, että tilaa podcasti omaan podcast-vimpaimeeseen ja kirjaudu postituslistalle, niin tiedät milloin tulee jotain uutta. Mä olin Henri Lehto. Tämä oli mahtavata, että olitte meidän seurassa näinkin pitkään. Me koitetaan olla, olla kiinnostavia vielä tulevissakin jaksoissa minä ja ne, joita haastatellaan. Ja Huudelkaa kommentteja, kommentteja tulkaa koputteleen olkapäälle, kuten yllättävän moni teistä, teistä tulee ottaa huomioon, että nämä kuuntelijamäärät ei ole mitenkään niin kuin valtavia, mutta silti suurin piirtein jokainen, joka tän hikinä ikinä kuunnellut, on tullut koputtaa olkapäälle ja kertonut, että hei, mä oon kuunnellut sitä podcastia, se on, se on hirmu kiva, että joku tekee tollaista, mutta tämä on kivaa tehdä. Kiva jutella ihmisten kanssa, jolla on jotain sanottavaa sellaisesta, joka kiinnostaa mua ja toivottavasti se kiinnostaa teitäkin. Mä oli Henkkalehto, ei muuta kuin takaisin kirjoituspäivällä. Kiitos!